Bona tarda, benvinguts a la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Figueres del 7 d'octubre de 2014. El eh, primer punt seria un, una descripció molt sumària de que ha l'activitat institucional de l'alcaldia des de l'últim ple, aquesta vegada és breu perquè vaig estar 10 dies de, de vacances. Eh, el 4 de setembre inauguràvem la, la Mossa del Vi de, de l'Empordà el 5 de setembre el Consell Comarcal eh, tenia lloc per les jornades de Viles Florides d'atorgament d'aquestes distincions per la ciutat de Tegueres Betinguem en els últims anys perdó, es posa assistència a la regidora Marc Casas que és, que és fora d'aquí Figueres des de ja unes setmanes i s'incorporarà en breu El dia el divendres 5 de setembre obríem aquestes jornades de Viles Florides visitava les instal·lacions de l'espai Club Sant Jordi i al destre presentàvem la revista Bon al Museu de El dissabte 6 de setembre l'espai La Cate es presentava un llibre catàleg de l'exposició Silències, Figueres sota les bombes, de 1938-39. El diumenge 7 hi havia la festa de la barem a la plaça Josep Pla. El dimecres 10 de setembre al Cercle Esport hi va haver la, la conferència de l'Aviada, que veníem fent també fa uns anys, a càrrec de Manuel Cullàs, eh, el dijous 11 de setembre van fer la l'Alpenes Floral, el monument del dret dels pobles amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, el molí de l'Anguila vaig dinar amb els membres de la Casa d'Andalusia i seguidament vaig anar cap a Barcelona per ser present a la, a la V Baixa. El dimecres 24 de setembre vam tenir la visita institucional amb de l'Ajuntament del, del Valorable Conseller Senyor Santi Vila, consellet de, de Territori i Sostenibilitat. El dijous 25 de setembre a la sala de trens es va fer una presentació d'un calendari solidari dels Mossos per l'any 2015 dedicat a les persones que pateixen de la malaltia de l'Alzheimer. Al Museu del Joguer, al vesc el mateix dia, fèiem la presentació del llibre dels 20 primers anys per Salvador de l'ICO, per mi, com el primer acta, per eh, celebrar o commemorar aquests 40 anys del Museu de Lí a la ciutat. El divendres 26 de setembre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà vam, vaig tenir reunió de la Fundació Tutelar. Eh, la tarda van presentar el nou curs del projecte Casa Meu al local de Càritas i l'espai de la catequística vaig visitar el nou bar que està obert que torna a estar en funcionament a la catequística i a la nit al Teatre Municipal al jardí, l'acte institucional del 40 aniversari del Museu de l'Ill el dissabte 27 de setembre el dematí al Museu de l'Empordà a la presentació de l'exposició de del, del Festival Igràvit que tindrà lloc aquest eh, el cap de setmana següent aquest no, el cap de setmana de l'11 i 12 al Museu del Joguet a la tarda vaig participar també com a jurat en un concurs de pastissos que es feien allà. Al Museu de, de Lí a la nit vaig anar al 40è, a l'acte que feia en aquest cas la Fundació de Lí del 40 aniversari de la inauguració del museu. Diumenge 28 vam, el de Matías ballava en sardanes sota la cúpula del museu, també en el marc d'aquest 40 aniversari, i a l'horta d'en de, de, Cafallera vam fer arrossada popular el dimecres 1 d'octubre vaig assistir a l'acte commemoratiu del 175è aniversari de l'Institut Ramon Montaner. El Consell Municipal de Vilatenim vaig tenir al vespre reunió amb veïns i veïnes de Vilatenim que es poden veure afectats o que estiguéssim interessats que interessats en el futur d'adoplement d'aquesta carretera comarcal 260 que ens va anunciar el conseller de Territori uns dies abans que ja teníem pressupostada i que es preveia fer per eh, l'any següent. A partir d'octubre s'entendria que es podria començar aquesta infraestructura. El dijous 2 d'octubre a la sala de plens van, van reunir-nos en junta local de seguretat. Després a eh, la tarda vaig assistir a un acte organitzat per la residència als arcs que celebrava el seu 20è aniversari i després a la Biblioteca Falles de Criment, a la presentació del llibre de la exconsellera senyora Montsegat El divendres 3 d'octubre, a Girona, el matí es va celebrar la cimera de ciutats i aglomeracions per l'alta velocitat i la interconnexió ferroviària del corredor mediterrani. El dissabte 4 d'octubre, al Palau de la Generalitat, dissabte el matí va, va tenir lloc un, un motiu acte de lliurement al president de la Generalitat el món honorable Artur Mas dels acords que cada plenari municipal ha adoptat arreu de Catalunya per donar suport a la consulta del 9 de novembre i el diumenge 5 d'octubre vaig visitar la vuitena fira del vehicle d'ocasió aquest diumenge passat i seguidament vaig visitar un moment no vaig quedar-me a dinar amb els veïs de, de Vilatallín que també eh, feien la processada això seria una miqueta sí senyor Monfort, diga-te. Vull preguntar si ens va informar de que, de que, hi bueno, que hi havia aquesta acció perquè els alcaldes de Catalunya anessin a, a la Generalitat a les mocions que s'havien aprovat aquí. I també tenia una petita queixa i després una moció que s'havia aprovat aquí amb, un, amb molt o menys limitat, que ha estat bé que s'havessin informat de que aquesta acció, jo personalment no ho sabia i això encara és convidat doncs ja sé que no podem entrar tots allà, que som de petit, però, bueno, millor, ja que és un topatí, però potser ja que sent una mica més de, de consistència tot plegat i poder donar suport a l'alcaldessa en aquest acte però no em no sé, no, no van estar informats Bé, aquest acte es va organitzar bàsicament es, es va promoure a nivell d'associació de municipis de l'independència i d'associació catalana de, de municipis i després els respectius partits es van cuidar de, de cadascun dels seus respectius alcaldes en aquest cas igual no, no se'n va comunicar de partit, però era un acte manifestament inconegut uh, home, jo, ja m'hauria agradat eh, que us hagués vist allà fora de la plaça de Sant Jaume però realment uh, aquest acte va, va venir organitzat això, per AFM uh, i, i per parlar amb ell realment L'accés al Palau de la Generalitat es varen ser 920 de tots els colors polítics de Catalunya representant en els ajuntaments que havien aprovat aquesta moció. Sí sí molt fort. Però, per acabar, eh, això no sí que es va informar i portaràs els grups municipals de Gi van acompanyar l'calda Pu. Ja els avisaríem, no? ja, ja no doncs, haguessin agradat que m'haguessin acompanyat. Alguna cosa més en relació a l'activitat institucional? Doncs passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és la, la proposta relativa a ratificar, a ratificar la inclusió dels punts número 11 i 12 de l'ordre del dia de la sessió. En aquest cas eh, es tracta d'un decret que es va aprovar per urgència es, es va, eh, es, va... Sí, es tracta de la proposta relativa a aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació de de Girona, sí, per la l'edició d'aquests llibres que formen part de la, de la col·lecció juncària. En aquest... Eh, cal motivar aquesta urgència d'incloure-ho al punt 11 de l'ordre del dia perquè l'aprovació d'aquest conveni permet iniciar el tràmit de l'aprovació de la publicació del volum 10 de la col·lecció juncària prevista per aquest any 2014 i el punt 12 per la necessitat de poder gestionar per part de la Generalitat de Catalunya la tramitació de la subvenció atorgada en temps i fort no? per tot això cal ratificar aquesta inclusió entenc que sí que s'aprova per unanimitat senyor tinent d'alcalde regidor de cultura no sé si voleu afegir alguna informació respecte a aquest conveni vale. doncs en el punt número 11 i 12 passaríem a explicar en què consisteix en l'apartat eh, en el punt número 3 a l'ordre del dia seria d'una compte del decret d'alcaldia de 3 de setembre que es van per la qual es va delegar el primer tinent d'alcalde Manuel Torocoll l'exercici de funcions d'alcalde del 12 al 24 de setembre eh, perquè jo estava absent de, de la ciutat per vacances el 4 també és donar compte del decret d'alcaldia de 9 de setembre per qual es delega el primer tinent d'alcalde Manuel Torocoll l'exercici de les funcions d'alcalde entre el 12 i el 23 de setembre que rectificava l'anterior que preveia del 12 al 24 i el 5 és donar compte del decret d'alcaldia pel qual es va deixar sense efecte les funcions de l'alcalde accidental amb substitució de l'alcaldessa entre les 5 hores i les 24 hores del 22 de setembre que recordeu que va tenir lloc el plenari extraordinari per donar suport a la consulta per tant les meves vacances van quedar reduïdes de 15 dies progressivament a, a, a 11 dies amb un interval al mig de 5 hores El punt número 6 seria ratificar el decret de l'alcaldia de 18 de setembre de 2014, pel qual es va resoldre adherir-se a la pròrroga de l'acord mar de subministrament d'energia elèctrica destinat a entitats locals de Catalunya, membres del Consorci de Català pel Desenvolupament local. Uh, té la paraula el regidor de contractació, el senyor Jordi Masquet. Gràcies, senyor Alcaldessa. Uh, se tracta d'un acte de portràmit. Intentaré ser il·lustratiu uh, perquè és una mica ferragós. Uh, bàsicament, l'any 2009, a través del Reu de crec, 485, ara 2009, es liberalitza el subministrament d'energia elèctrica. Això fa que uh, l'Ajuntament té l'obligació de contractar totes aquelles pòlises elèctriques de més de 10 quilowatts amb una comercialitzadora del mercat lliure. Penseu que són moltes les pòlices, la majoria de pòlices, piscina, pavelló i moltes altres moltes de les instal·lacions de l'Ajuntament que tenen contractada una potència superior a aquests 10 quilowatts i per tant havíem d'anar al mercat lliure. Per tant, en aquella època havíem d'anar a, a un concurs el tema està en què el Consorci Català pel Desenvolupament Local va, va oferir-se liderar aquest concurs i nosaltres en el seu moment ens hi vam adherir ens hi vam adherir per una qüestió però us preguntareu per què ens hi vam adherir per una qüestió d'economia d'escala és a dir, hi ha molts municipis adherits en aquest, en aquest contracte Marc amb una potència molt més gran que, la que, que tenen molta més força que no la que pogués tenir l'Ajuntament de Figueres amb la potència que pogués contractar i per tant nosaltres ens vam adherir en aquest contracte Marc liderat per aquest consorci a buscar la, la, la millor operadora del mercat lliure per obtenir les millors condicions. En aquest moments, per la vostra informació, estem eh, la comercialitzadora, eh, l'empresa Endesa Energia Societat Anònima Unipersonal. Eh, ja, ja ho era pel període comprès entre 1 d'abril del 2013 i 31 de març del 2014. En el decret de l'alcaldia podeu, podeu veure que en data 28 de gener del 2014 la comissió executiva ha aprovat la proposta d'acord relativa a la pròrroga de l'acord mar relativa al subministrament d'energia elèctrica en destinació a les entitats locals de Catalunya per un termini de 12 mesos més, és a dir, des del 1 d'abril del 2014 al 31 de març del 2015, havent notificat previamente l'adjudicatària a l'usarca de la pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d'audiència establec de la clàusula, clàusula setena. Per tant, per aquest any continuem amb, amb endesa amb d'energia. I, per tant, el que estem fent ara és un acte de fort tràmit de adherir al contracte Marc. Per tot això, l'alcalde accidental resol, en primer lloc, adherir l'Ajuntament de Figueres a la pròrroga de l'acord Marc de Subministrament d'Energia Elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya, membres del Consorci, per un termini de 12 mesos, com us he dit, començant l'1 d'abril de del 2014 i finalitzant el 31 de març del 2015, Dos, assabentar aquest acord pels seus efectes i coneixement al Consorci Català pel desenvolupament local. En tercer lloc, notificar aquest acord en desenergia a Societat Anònima Uniparacional com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord mar de subministrament d'electricitat I quart, s'obmet aquest decrete a de la ratificació del ple municipal. Alguna qüestió al respecte? Doncs s'aprovaria aquest acord per unanimitat. I passaríem... El punt setè de l'ordre del dia que és la ratificació del decret d'alcaldia 18 de setembre de 2014 pel qual es va aprovar a prendre part en la sol·licitud de concórrer a la convocatòria de la concessió d'ajuts per la realització del programa Experiència Professional per l'Ocupació Juvenil a Catalunya, Joves per l'Ocupació Té la paraula el primer tenint d'alcalde i regidor de promoció econòmica i ocupació el senyor Manel Toro Moltes gràcies Efectivament, és aquesta convocatòria per l'any 2014 i també convocatòria anticipada per al 2015. Aquest programa preveu accions d'orientació, formació i experiència professional per a joves en situació d'atura a partir de 16 anys i menors de 25, amb baixa qualificació i eh, dèficits formatius. Les accions que es preveuen són eh, atendre 40 joves a la comarca amb una subvenció màxima de 161.000 euros d'eleccions d'orientació, formació i seguiment, que desgrossades serien eh, autorització i inserció, formació professionalitzadora, caixer en francès, operacions bàsiques de restaurant i bar en francès, formació en ESO, preparació eh, d'accés, promoció en empreses i difusió, incentius per joves jocs. El total, com he dit, de la subvenció, 161.000 euros. Per tant, es proposa aprovar ben la part en aquesta sol·licitud davant al Servei d'Ocupació de Catalunya i concorren a aquesta convocatòria de la concessió d'ajuts per a la realització d'aquest programa d'experiència professional eh, amb sol·licitud de la subvenció de 161.000 euros aprovant el document adjunt, que és la memòria tècnica, i aprovar que la despesa no subvencionable, que per tant eh, corre per anar a l'Ajuntament, s'hi destinin 1.080 cèntims d'euro dels pressupostos de l'any 2015. Doncs quedaria aprovat també aquesta ratificació d'aquest decret i el punt número 8 seria la ratificació de l'acord de la Junta de Govern total de 22 de setembre del 2014 pel qual es va acordar sol·licitar una subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat en el marc del programa Treball als Barris. Moltes gràcies. També són els dos barris de la ciutat de Fies en els que històricament s'estan desenvolupant aquestes accions treballs l'Aigua Barris, que és la marca de l'AM, i el Centre Històric. La prioritat és aquesta minimització econòmica i el foment de l'ocupació. Les accions que s'estan duent a terme i que pretenem portar a terme amb aquestes subvencions que anem a demanar serien dispositius de suport a la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials al centre històric. El pressupost és de 96.000 euros. El dispositiu d'inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials la Marca de l'AM amb el pressupost de 144.000 euros, actuacions professionals de dinamització econòmica i comercial en els barris de la Marca de l'AM i el centre històric, pressupost 17.000, pla d'ocupació i millora i manteniment de la via pública en els barris de Marca de l'AM i el centre històric, pressupost de 75.000 euros, i contractació de personal directiu o tècnic una coordinadora de projecte, que seria amb un pressupost de 42.000 euros. Per tant, es proposa sol·licitar aquesta subvenció total de 358.591 euros als serveis d'ocupació de Catalunya eh, per aquestes accions que ja he esmentat i que l'estalviu reiterar donat que ja les han pogut esportar. I també estalvi que la quantitat a càrrec de l'Ajuntament serà de 17.003 euros que es pagarà encara que en el pressupost del 2015. S'aprovaria també per unanimitat. I passaríem al punt número 10, que és la proposta relativa a provar inicialment un expedient de suplement de crèdit per transferència de crèdit entre punt. Oh, no. El nou, perdó. Sí, que també és un, un d'aquesta alcaldia de 25 de setembre pel qual s'aprova el pla execucional de les accions ocupacionals en el marc del projecte Treball als Barris. Sí, moltes gràcies. Bé. Efectivament, el 23 de setembre, la Junta del Govern local va aprovar ja eh, a una subvenció de 385.591 euros amb tota una sèrie d'accions que ja hem esmentat i es considera idoni incorporar en aquesta sol·licitud de subvenció els següents programes, és afegir en l'anterior accions de formació professionalitzadora en cert dinaria hortecològica i manteniment del centre històric de la marca de l'AM amb un pressupost de 12.000 euros i un pla d'ocupació de jardineria i manteniment als barris de la Mar Cadalhã de i del Centre Històric amb un pressupost de 128.000 euros. Aquests postos inclouen que els treballadors contractats tenen dret a per ser la indemnització equivalent a la de 6 dies de salari en la finalització i per tant es proposa aprovar aquest pla d'execució anual de les accions ocupacionals i desenvolupament local de l'Ejuntament de Figueres en el marc del projecte Treball als barris especificat a l'informe adjunt a l'experiment. Sol·licitar al Departament d'Empresa i Ocupació la inclusió d'aquesta subvenció de 140.000 que es afegés en l'anterior per a aquestes dues accions que ja es manté. Quedaria aprovat el temps també per unanimitat. I ara sí, el punt número 10 és el relatiu a aprovar inicialment un expedient de suplement de crèdit per transferència de crèdits amb de partides pressupostàries i de generació de crèdit per la subvenció de DIC Salut al programa de Salut i Crisi. Té la paraula el primer president d'alcalde i regidor d'Aisenda, senyor Manautó. Moltes gràcies. Bé, com sempre, faig una menció de les altes de les partides, la creació de partides i com es financia. Les altes són el pla d'asfaltatges i voreres, per un port de 445.000 euros, que bé, el que volia ressaltar que es deu a un canvi de la classificació de la partida a efectes de poder concordar les subvencions de la Diputació. Una crea una partida per despeses d'ajuts a la família de 19.445, que s'afegeix a les altres ben dotades que ja han estat al llarg del 2014. Una partida de 170.000 euros destinada a l'adequació de l'estadi de Vilatení, la seva legalització, les obres de, eh, perquè pugui ja realitzar-se i finalitzar-se l'expedient de eh, concurs i adjudicació, eh, en el seu cas, havent eh, eh, de deixar segurament legalitzat a l'estadi. Una partida de 25.000 euros per a conservació i reparació de vies públiques, que s'afegeix en la que ja existia, i contractes de prestació de serveis per import de 4.500 euros. Es de baixa la mateixa partida que deia de plans d'asfaltatges i voreres amb una classificació funcional diferent, 445.000 euros. L'adquisició d'accions de FICERSA que degut a la normativa legal en aquest any no es pot realitzar per un import de 100.000 euros. Retribucions bàsiques laborals de joventut 10.000, laborals de joventut 10.000, laborals de serveis socials 35.000, laborals de serveis socials 40.000 i eh, complements de promoció econòmica 4.500 això, exposat pel públic a l'experient quedaria regularment legalitzat Alguna qüestió en relació al suplement de crèdit? No, doncs també quedaria aprovat per unanimitat i el punt número 11 és el relatiu a aprovar un conveni de col·laboració de la Diputació de Girona per l'edició de la col·lecció juncària. La paraula és el president d'alcalde i regidor de Cultura el senyor Josep Maria Algodó Gràcies, de bondesa la justificació com ha avançat l'alcaldessa de no haver passat per comissió informativa és que es va demanar a la Diputació el mes de juny aquesta subvenció, ens va arribar a la Diputació, van aprovar a mitjan setembre i ara ens demana a més a més que es justifiqui la quantitat atorgada abans del novembre, al finals de novembre, per tant la justificació ve d'aquest costat, el, la col·lecció Juncària, com tots vostès saben, és la col·lecció que serveix per fer les publicacions, els treballs de recerca eh, que es doten, a les teques de recerca que es doten a eh, l'Ajuntament des del 2004. Aquest seria el quart conveni eh, que s'han anat fent en grups de dos o tres anys. L'última edició que es va fer, el número 9 de la història medieval de Figueres, el número 8, La mirada persistent, i el que espereu publicar en guany és el, el desè volum que és un projecte de Montserrat Ballà de Soler i Joan Vallès que van guanyar la beca del 2009 amb el títol provisional La població de Figueres i les plantes una aproximació etnobotànica a la ciutat a través de, del saber de grans i joves dels horts familiars i del mercat uh, i aquesta és la primera, la, la primera oportunitat que s'amplia a l'àmbit no només històric sinó científic la col·lecció juncaida i per tant eh, posem, es proposa el ple aprovar aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Figueres per l'edició de la col·lecció juncaida segons el text que s'adjunta a aquest acord m'he comentat que la, la subvenció és d'un màxim de 6.000 euros pel 2014 i un màxim de 6.000 euros per el 2015 un pot justificar les esteses com el punçó va notificar els presents acords i tercer, utilitzar l'acord de presidència perquè arribi tants actos existents existen, que em calguin. Doncs queda aprovar per unanimitat. I el punt número 12 és el relatiu aprovar la l'adenda del conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel pas efectiu d'entorn del curs 2014 i 2015. Queda paraula, sobretotent d'alcalde i el d'educació, senyor Eugè Maria María Cudón. Moltes gràcies. Doncs una mica semblant al que passava amb la Diputació també ens ve amb urgència que a finals de novembre s'ha de justificar eh, aquesta denda aquesta subvenció que, eh, que no hi comptava eh, que ens ha arribut de, que ve del, del conveni aprovat el 20 de setembre del, del 2012 eh, del Pla Educatiu d'Entorn i ara ens atorguen un total de 17.900 euros repartits eh, 5.370 eh, per aquest any 2014 i el 70% restant tot el 2630 eh, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient la doncs per l'any 2015 I, per tant eh, es proposa aprovar la renda del conveni de col·laboració entre Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tegueres per al pla educatiu de d'entorn del curs de 2014 2015 segons el text que s'adjunta a aquest acord segons notificar els 300 acords dels interessats i per ser utilitzat per la procedència perquè realitzi tants actes i gestions com cap. que hauria aprovat per unanimitat al punt número 12 i passaríem al 13, que és el dictamen relatiu a aprovar el protocol addicional de concreció pel 2014 del contracte de programa per coordinació i col·laboració entre Departament de Benestar Social i Família i Ajuntament de Figueres en matèria de serveis socials altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat subscrit l'any 2012. Té la paraula a la regidora de Benestar Social i Salut i Família, la senyora Dolors Pujol. Gràcies, ah, sí, senyora Caudesa. Sí, això és, és atès que cal signar amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya el protocol addicional de concreció per al 2014 del contracte de programa per la coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Figueres en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat suscet l'any 2014, Es proposa al ple l'aprovació d'aquest protocol perquè aquest any 2014, que de fet és el mateix de l'any passat, ens donen la mateixa quantitat. I facoltar l'alcaldia de presidència perquè ha rebut i gestions com calguin per l'execució de l'actual anterior. Quedaria aprovar per unanimitat el punt 14 del dictamen relatiu aprovisa, aprovar provisionalment l'expedient de modificació dels ordenaments fiscals que han de regir a l'exercici 2015 la parada del primer tenint d'alcalde i del president d'Hisenda, el senyor Manel Tora. Moltes gràcies. Bé, com que l'any afrontem en aquest mes d'octubre ja aquesta aprovació provisional de l'experiment de modificació de les ordenes receptals per l'exercici del 2015. Crec que som coneixedors ja de les modificacions essencials aquí una definició bàsica seria que no hi ha modificacions és a dir, el que s'ha fet és deixar congelats eh, impostos i taxes eh, excepte per algunes petites eh, actualitzacions en cas de el temes de eh, l'IBI l'actualització de valors catastrals que es produeix a instància del Ministeri de Hacienda eh, provoca que l'Ajuntament estigui obligat si vol deixar-ho en aquests termes d'igualtat per l'any 2015 a baixar el tipus al mateix 10% per tant el que es proposa és que el l'IBI baixi el tipus des del 0,8739 que estava al 0,7945 que és el que es proposa. Així mateix també per a fer i aconseguir que hi hagi més famílies nombroses que puguin accedir a les bonificacions i a beneficis fiscals que s'estableixen a les ordenances el límit del valor catastral dels immobles dels que podrien ser propietaris passarien de 115.000 i 132.000, depenent de la categoria de la família nombrosa, perdó, de 105.000 i 120.000 a 115.000 i 132.000. Així mateix, també, la unitat familiar, per poder ser beneficiària, passaria del límit d'ingressos familiars que tenien en l'exercici de 2014 de 36.000, 42.000 o 48.000, s'incrementa aquest límit dins de 40.000, 45.000 i 53.000, és a dir, més famílies podran accedir a aquests, aquests beneficis. Hi ha algunes petites qüestions, en taxes de cementiris o eh, ocupació de via pública a empreses subministradores, ens referim a telefònica, a electricitat, etc que fan unes liquidacions anuals, l'Ajuntament cobra un 1,5% dels seus ingressos bruts en el municipi i això es feia una vegada l'any. Ara el que farem serà quatre liquidacions trimestrals i una regularització a final d'any. Amb això millorarem la gestió d'aquesta taxa. També a l'estacionament de la plaça Catalunya hi ha una tarifa excepcional pels dies de mercat de 20 minuts, 20 cèntims, amb el que es respon en aquella sol·licitud llargament esmentada per als paradistes, per la gent del mercat, per possibilitat a la gent que pugui recollir aquelles comandes que havíem fet. S'estableix una taxa per les instal·lacions de l'Auditori de Caputxins, preveiem que podrà entrar en ús aquest proper exercici, i així mateix en el Conservatori Municipal de Música s'estableix un preu públic per les proves d'accés en els estudis de grau professionals en aquest Conservatori de Música de Figueres. I poca cosa més els hi puc dir, eh, suposo que donat que estem en dates d'exercici preelectoral algunes qüestions tindrem a debatre eh, el que sí que voldria dir és que fa ja tres anys, quan vam aprovar les primeres ordenances, la situació era diferent i eh, vam tindre que eh, aprovar-les en unes condicions i eh, optimitzar els ingressos, millorar les despeses i eh, això ens ha permès al llarg d'aquests eh, tres exercicis arribar a la situació actual en la que ens podem permetre i eh, prestar els mateixos serveis i inclús millorar-los aquest any que bé, mantenint aquesta congelació de eh, taxes i impostos per l'any 2015 eh, crec que eh, poca cosa més he de dir i eh, em poso a la seva disposició per a aquelles preguntes sobre temes concrets que hi puguis més polítics Té la paraula el senyor Esteve Treta Cors Ja serà el que ser de ser només per explicar el nostre vot d'abstenció que hi presentem tot i que val a dir i felicitar la feina feta el senyor Toro és el que, el que la, la mm. senyor Monfort Sí, nosaltres igual, eh? presentarem alegacions, alegacions semblants a la línia que hem presentat els últims anys, a més progressivitat, i estarem atents a veure com, com van aquestes alegacions per acabar així el sentit del nostre vot. Senyor Alfon? Gràcies, el vot de l'Ocup també serà negatiu. Entenem que les ordenances van molt a línia els últims anys, ja, ja el nostre vot va ser negatiu els últims anys, doncs eh, continuarà igual també presentàvem alegacions que no sigui dit i un petit comentari només vam veure per la premsa que parlaven de la, de la participació que s'oferien als ciutadans en el procés de les, de les ordenances els vam felicitar pel procés participatiu del, del, del pla general no els podem felicitar en aquest procés participatiu que la participació va bastant més enllà de voler aconseguir un titular que digui que és participació i penjar les ordenances en algun lloc amagat de la web i que la gent vagi i se l'esmiri sense que l'explicació prèvia t'obri un correu electrònic doncs no és no és participació Senyera Mata Gràcies senyora alcaldessa uh, el nostre vot d'entrada doncs, també serà un vot negatiu a nosaltres ens sembla que si sí, és efectivament com, com declara el senyor regidor, que són les primeres ordenances que s'aproven en un context d'estabilitat pressupostària i econòmica segurament s'hauria pogut fer un esforç no tant en congelar linealment sinó doncs, en intentar doncs, tenir una certa doncs, progressivitat a l'hora d'incrementar doncs, eh, algunes despeses, que, alguna, algunes taxes que es poguessin incrementar, potser, però sobretot sobretot rebaixar aquelles que tinguessin un caire més, més social. Eh, aquest grup eh, polític doncs, ja fa temps que està demanant la progressivitat en la implantació de, de taxes, és una progressivitat que no hem vist implantar i per tant d'entrada doncs, presentarem al·legacions en aquesta mateixa línia en relació amb el comentari doncs, que feia en Joan Font que em precedia clar, a nosaltres no ens sembla tan simpàtic doncs, fer un procés participatiu a l'hora de decidir com recaptem els diners com sobretot intentar fer un procés participatiu per decidir com gastem els diners senyor Casella Sí, gràcies senyora alcaldessa nosaltres senyor Toro no, no farem carta de preguntes farem una, una visió més política com deia vostè i votarem que no, que podem anar votant als altres anys tot i que en passat doncs, eh, veig que hi ha molt poc que fer per part dels companys en les elevacions doncs van acceptant a nosaltres, aquest no presentarem les revisions miri senyor Toro, jo veig poc audaç aquesta gestió la veig poc audaç, l'únic veig... audaç que ha dit avui és aquesta petita culla doncs en farem alguna consideració en bany per a l'electoral jo sovint em pregunto si vostè té un pensament de caire liberal o conservador i veig que més aviat és conservador que no liberal que aquest sentit econòmic o polític de la paraula. Miri, nosaltres que, dic que hem de ser un que ens agradaria que, vista la situació econòmica de l'Ajuntament, que ha millorat, acaben de felicitar-lo no fa gaire, fins i tot jo mateix en alguna ocasió doncs, l'he felicitat amb el retret que això ha sigut doncs, gràcies a una pressió fiscal important sobre els ciutadans de Figueres, jo crec que siguin més audats que tregui més punts al llàpid que aquests impostos aquest any aquests, aquestes taxes, aquestes ordenances haurien d'haver baixat haurien d'haver baixat doncs, per ajudar l'activitat econòmica perquè les coses milloren molt, molt, molt a poc a poc però només milloren per una part de la població I a part de que haurien d'haver baixat s'hauria d'haver adequat doncs, el tema que té a veure amb la progressivitat en alguns dels trams eh? sí, és cert, congelat està bé però no n'hi ha prou, senyor Toró m'hi posaré un exemple comparem els preus de la zona a part que n'hi ha moltíssima a la zona blava Figueres comparem els preus de les zones blava en les altres ciutats ja no del nostre entorn, grans capitals i vostè verà com hi ha una sorpresa enorme eh? aquest és un tema que preocupa moltíssim els ciutadans i els de dins i els de fora de Figueres en definitiva senyora Toro jo el que demano és més audàcia i és que de fet ja estan presentades la provocació inicial, per tant Entenc que vostè no canviarà de posició, però ens està greu des del grup socialista que no hagi aprofitat aquesta bona situació financera doncs perquè els ciutadans que més pateixen pensi que Figueres és una de les ciutats un, un dels nivells de tur més elevats, especialment entre la franja dels 25 als 39 anys, tenim seriosos problemes en forces àmbits de la ciutat. Doncs no som, eh, el que parlava amb la Junta Portaveus no hi ha ocupacions, però si hi ha usos hi ha eh, força després en temes socials de la veïssima, doncs per què estem com estem? Senyor Torra, era el moment de, de donar un cop d'efecte i en el sentit de la paraula ser liberal i baixar aquesta pressió fiscal en canvi vostè el veig una mica més conservadora assegurant doncs, els ingressos de la casa a l'esquena dels ciutadans, senyor Torra i per això no li podem, no li podem donar el nostre ciutadans. Sí, sí, el grup del Partit Popular tampoc no hi donarà suport, tampoc n'hi donat fins ara. Nosaltres pensem també que això tenia que ser de baixa, no, no en tenim prou a congelar. No? Jo crec que el que vostè ha parlat de, de que no estem en precampanya, jo crec que poder si no estiguessin en precampanya ni tan sols es congelaria. I llavors sí que m'agradaria, evidentment, també això de l'IVI. Tampoc serà el 10%, perquè fa molta gent al carrer m'ha dit oi, és que baixaran l'IVI al 10%, no serà així, no? Perquè com que s'han autoritzat els veïns catastrals, llavors aquest IVI pot quedar amb 1%, amb 1 o 2% com a molt. Per tant, vull dir, és clar, vendre'n aquí el 10%, doncs, és clar, ha quedat l'atenció, però no serà així. Nosaltres a eh, TV farem elevacions, Val a dir que mai, o sigui, seran les quartes avaluacions que presentem a aquesta, a, de taxes i impostos i verdaderament no, serà, no ens n'han acceptat cap. Esperem que aquest any, doncs, com a mínim, una o dues, no? Crec que les que hem presentat han sigut molt ben treballades i molt ben presentades, però, bueno, esperem que aquest any es pot aconseguir. Si sí, pot respondre, senyor Toro? Sí, moltes gràcies. Bé, fent el seguiment, moltes gràcies al senyor Estrego Gratacós. El reconeixement a la feina ens hi deixem moltes. I la voluntat és de participació, ara en parlarem, des de l'euro de participació amb els propis grups municipals en els que, si mal no recordo, ja era el mes de juny que els vaig fer arribar la primera proposta demanant que ens fessin arribar les seves al·legacions, els seus comunicats, les seves opinions que els semblava que podríem introduir en les ordenances hem tingut un temps, ara se n'obre un de nou aquest any hem introduït aquestes característiques noves, que ens donen les noves tecnologies hem penjat les ordenances en la web municipal, se n'ha fet publicitat hi ha algun correu electrònic de tal manera que resulti còmode per a qualsevol persona, aquí Figueres que ens faci arribar l'opinió el que vulgui, no una alegació formal, sinó qualsevol opinió qualsevol cosa que els hi sembli que es mereix la pena que s'estudiï. I així ens farà, i així ho farem amb les trobades que blocarem amb vostès per anar examinant tot allò que ens ha dit. Des de l'on també es respectarà el període d'un mes que ens obliga la pròpia llei de presentació d'alegacions. Per tant, des de ja fa uns dies hi ha la possibilitat generalitzada, des de fa tres mesos, aquesta que teníem vostès, ara fins a arribar les seves opinions tindrem l'altre mes i eh, arribem al 2015 amb la menys dolenta eh, de les ordenances possibles si la democràcia és el menys dolent dels sistemes polítics com deia Churchill que aquestes ordenances siguin també les menys dolentes donant que eh, les ordenances no deixen de ser un instrument recaptatori que es dota a l'Ajuntament i en aquí aquell la raó amb la senyora Mata que el que ens interessa és el pressupost i aquest matí repassava amb eh, les persones que tenim en el departament i he passava un projecte de presentació que volem fer i que volem treballar amb el que estoguirem, que són les ordenances fiscals, el que serveixen per recaptar, però destinades a què? A aconseguir els fons que permetin fer accions en la ciutat. I aquestes accions, pues, tenen una composició, una composició bàsica que són al el els serveis i els gastos fixes però totes aquelles altres accions amb el poc que queda que és molt fet, és gastant menys del 20% del pressupost municipal allò que es pot dedicar al que el govern o l'Ajuntament com a tal pugui decidir altres són les peses fixes però aquest procés participatiu ens interessa que s'hi produeixi per tant, bé, aquest serà el procediment que seguirem Eh, és un inici amb el tema de la participació pot ser molt més intensa eh, la voluntat és que ho sigui eh, l'audàcia l'hem de tenir eh, jo li diria que bueno, mai no he considerat conservador ni liberal de sobte, més aviat sempre he tingut una visió pròpia que no serà real segurament perquè no ens veiem segurament, de sobte, però més com a àcrata que no com a conservador per perquè poso en qüestió tot absolutament tot i això significa que les opinions dels altres per a mi són valuoses, són importants i integren allò que eh, després hi que sortir de l'elaboració de les feines que faig i fa que moltes vegades sigui més lent també en la resposta en tant en que he d'assumir aquella informació que m'arriba i integrable amb el nou projecte vital o en aquest nou projecte d'ordenances en aquest cas. Per tant, bueno, no tanquem la porta absolutament a res. des de nou la progressivitat no la progressivitat és que el com que es va introduir en eh, les ordenances existeix eh, el fet de que les persones amb menys recursos tenen la possibilitat d'acudir a l'Ajuntament i obtenen eh, ajuts tenen bonificacions tenen eh, la manera de reduir la seva càrrega fiscal eh, si això ho podem millorar en cas de la vida, ho hem estudiat amb alguna ocasió anteriorment Eh, vam fer amb les primeres sessions d'ordenances vam veure quines vies teníem per aconseguir millorar aquesta progressivitat en quant al tema de l'IBI eh, és que si el ministeri ens incrementa el 10% nosaltres hem de rebejar-lo el 10% eh, i això si no ho féssim es trobaríem com ens va passar en el primer exercici que no ens van donar ja temps i ens havien incrementat el 10% i ja no vam tindre la possibilitat de tirar-lo enrere aquest any sí Gràcies a Déu ho fer i ho fem i hem rebaixat el tipus de límit. Per tant, crec que és la mesura que ens porta en aquesta eh, congelació de eh, lo que són les ordenances fiscals. A mi se m'acudia una imatge gràfica que he intentat poder-la traslladar en aquesta presentació que estem treballant ara, que seria la congelació de l'inferm les taxes municipals en tant que són allò que bueno, no ens hi volem trobar però que com a mínim no tinguin efectes en aquest moment que no no siguin eh, quelcom que ens el pugui afectar negativament bé, eh, baixar impostos i eh, el reconeixement eh, que ens ha fet de que tenim una bona situació econòmica o financera és un agraiment, sí, efectivament la tenim L'audàcia, eh, jo crec que hem de reservar, en aquests moments encara sí que l'actitud és conservadora, perquè aquest any que ve, 2015, encara hem de fer molta acció social. Recordin que aquest any, en el pressupost, hem inclòs partides molt importants de cents de mils d'euros destinades a acció social, a poder resoldre situacions de persones, de famílies que estan passant i estan patint moments molt complicats. Anem a la taula i a la regidora d'enestat social eh, cada dia li arriben eh, blocs sencers d'actuacions molt concretes que se n'emporten una part d'aquest pressupost per fer accions socials el 2015 tindrem que continuar a fer-les i això significa que rebaixar impostos i no fer accions socials i em dirà rebaixi d'altres llocs sí, ja ho farem, ja ho hem fet és que hem rebaixat moltíssim el pressupost sobre el pressupost aquell inicial que vam trobar però os és difícil, no? Hem d'assumir totes les despeses i hem de satisfer la demanda ciutadana de bons serveis i al mateix temps cobrir aquestes necessitats. Per tant, no era el moment encara de rebaixar impostos, però en parlem que ve eh, en parlem. Una segona la ronda de, de intervencions. No, per tant, passaria a votació l'aprovació d'aquestes ordenances que han de regir per l'exercici 2015 vots a favor vots en contra Per senyor Secretari, si us plau? Se més d' vots, eh, 11 inbatius, cent negatius i dos abstencions. Doncs aprovades inicialment aquestes ordenances fiscals, es passarà informació pública i en vista de les a·gacions efectuades abans de, de final d'any bany serien aprovades. Passarem al punt número 15, que és el dictament relati a aproar inicialment el Reglament de Segona Activitat de la Guàrdia Urbana de Figueres. Té la paraula el regidor de Recursos Humans, el senyor Sergi Garcia. Gràcies, senyora alcaldessa. La comissió d'estudi designada per a la redacció del projecte de reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana ha presentat el projecte sorgit a la reunió que va tenir lloc el passat 16 de setembre. Si mateix, i si atès que el reglament afecta condicions de desenvolupament dels llocs de treball, el projecte ha estat sormès a la mesa d'envolució conjunta, a la sessió que va tenir lloc el 16 de setembre d'en el resultat de tots aquests tràmits és el document titulat Projecte de reglament de Segona activitat de la Guàrdia Urbana de Figueres, que s'adjunta com, com a nens. El reglament té la consideració d'acte administratiu de caràcter general, per la qual cosa ha de seguir el procediment d'aprovació establert a l'article 49 de la llei 7.285 de 2 de Biu, reguladora de les bases del règim local, i els articles de 60 al 66 del reglament reglament d'obres, activitats i serveis a les entitats locals aprovat pel decret 179 de 13, de 13 de juny Bé, la comissió informativa de serveis generals i de promoció econòmica ha proposat al ple de l'Ajuntament de Figueres que adopti els següents acords en primer lloc aprovar inicialment el reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana de Figueres en el seu redactat en segon lloc, sotmetre el reglament esmentat a informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al butlletí oficial de la província, al Diari ah. Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, pel termini mínim de 30 dies per a la formulació de reclamacions i al·legacions. En cas que no es prendin al·legacions, el text inicial s'endria aprovat, definitivament una vegada transcorregut el termini d'exposició al públic en tercer lloc autoritzar a l'alcaldessa presidenta per dictar i fer tants actes i gestions com calguin per adotar-me aquesta cota d'adoptar Ensenyem un far. Sí, eh, ens agradaria que hem agradat poder-hi per favor, creiem que és un reglament necessari i obligatori i que puxarà ja la Junta de Fins de la Guàrdia Urbana amb la falta d'aquest reglament però també creiem que seria de justícia que fos de caràcter reductiu hem parlat abans a la de Portaveus i no hi votarem en compte però no se vol una extensió Senyor Font Sí, en la mateixa línia eh, estem, ens alegrem que s'aprovi finalment el, el reglament de, de segona activitat però tampoc hi votarem a favor perquè creiem que s'hagués hagut de, de polir més Senyora Pata. Gràcies, senyora Alcaldessa, en el mateix sentit que els companys que han precedien tenim la sensació que s'hauria pogut eh, millorar perquè si bé és cert que la mesa de negociació conjunta va votar unànimament a favor d'aquest reglament, segurament més per els anys de demora que portava acumulats i per l'absoluta la necessitat que existís que no pas per entrebancar-ho una, una mica més. Eh, per unanimitat també aquesta mesa demanava doncs, que, se, que es pugui revisar i incloure aquesta retroactivitat de la qual es parlava per tant conscients de que, el vot, que, que el nostre vot no és determinant, perquè la majoria que, de que vostès hi posen el faran aprovar doncs ens abstindrem serem de que no impedeix que això tiri endavant Senyor Casellas. Des de nosaltres donarem suport a un arreglament de segona activitat. Finalment això es produeix en una negociació col·lectiva, per tant no, no em veig en cor jo de contradir doncs, el que està acordat en la negociació col·lectiva. I el senyor Garcia, com que hi ha una certa polèmica al voltant de la retroactivitat, i en l'informe del TAC consta que tot la legalitat accepta eh, el que fa, el que té a veure amb la retroactivitat i cita dos informes seus anteriors, que jo ara no recordo de memòria, Sí, almenys ens pogués, si almenys ens pogués aclarir què diu el TAC en relació aquesta retroactivitat, pel que en relació també al que diu el reglament, doncs potser eh, facilitaria doncs, eh, aclarir aquest assuntament i que, doncs, que fos més unànimament acceptat. Sí, senyora Onelo. Si sí, nosaltres tampoc hi votarem a favor, farem una extensió. El que sí que demanàvem, tal com hem parlat a l'Ajuntament de Portaveus, que això creiem és bo que s'aprovi un reglament perquè ja fa molts i molts anys que tenia que haver estat ja uh, uh, solucionat. No? A Llavors, el que sí que nosaltres ens hauria agradat és que s'hagués fet retroactiu, perquè hi ha una sèrie de persones que es podrien haver inclòs, o sigui, si això es fes amb efecte retroactiu, i a les doncs, també podrien incorporar-se un altre cop a treballar. Sí que des d'aquí doncs, demanem que, clar, a nosaltres també ens por, i ho dic aquí perquè tinguin impacte, ens fa poc una vegada que hi, aprovat, que no hi, ha, hi haurà un període d'alegacions, se n'oblidi de tot això. I és que Jo crec que hi ha unes persones a fora que bueno, s'ha de tenir en compte. a Llavors sí que, tal com ha dit a la Junta de Portaveus, doncs que, bueno, que puguem parlar-ne i aviam què es pot fer el respecte. Que no quedi ja en el calàs, se suposa que sí que es presentaran al·legacions, però que si es pot no en el calàs i que fem alguna cosa entre tots, perquè nosaltres creiem que això és una, cosa, és una qüestió política. Perquè sí que aquí no entrarem ni en solucions, ni, ni en tot això, ni en lleis, no? Però cal valorar-ho i en gent implicada, gent que entengui, i, i debatre i a veure si es pot arribar un acord i aquestes tres persones que estan fora puguin tornar a set meses. Perquè això passa per tot arreu. Jo crec que serem els únics a l'Ajuntament que... Bé, bueno, doncs dels únics. Eh? Almenys és el nostre pensament i per això. Però tot i així, tal com vàrem fer doncs, a la mesa de negociació, totes les parts van aprovar lo però sempre van incloure que es va val més això que res, és que si no, al final no tindria el reglament, però que es fes fet en l'afecte de refugiats. Sí, senyor Garcia, si vols escollir. En primer lloc, s'ha fet un parell de vegades a, a la demora que portava aquest reglament de sobre l'activitat, en efectes informatius, fer constaca que, que bé que no era en tot cas, potser que no hi hagi malament no era per part de l'Ajuntament, que s'haigut impar les negociacions, sinó que va ser un acord en el seu dia, eh, ja fa anys, en esperes a una, a una normativa que se, es pensava que havia de sortir imminent i que no va acabar sorgint. I és per això que estaven a trobar les associacions, cas era un acord entre la mesa i, i l'Ajuntament. L'altra referència que s'ha fet eh, suïcita és eh, per part del, del senyor Casella sobre el que diu exactament l'informe del TAC, Uh, l'informe del TAC en, en la part en què, en què exposa al final que tot s'ajusta la legalitat excepte el que fa referència a la incapacitat permanent total ell en, a, en aquest cas concret no es refereix a la retroactivitat sinó que refereix exclusivament en què ell no veu compatible um, amb la normativa que, que el reglament de segona activitat inclogui la incapacitat permanent total nosaltres aquesta part l'assumim no ho fem a celles després de ser un producte de, de les negociacions eh, portant per eh, doncs part de la mesa eh, experiències de professionals eh, mirant nosaltres per la nostra compta també normativa experiències ajuntaments, etc, etc etc. nosaltres assumim aquesta part eh, en la caldà que ens avisa de que, bueno, que això pot no ser sé, subjecte eh, a la legalitat el, el que es pos aplicat en el fixe seria per entendre'ns agreujar més uh, l'assumpte segons el, els informes jurídics, el, el que han anat manifestant uh, i és que suposaria que en estar aquestes persones ja prèviament uh, fora de, de l'administració els havien perdut la condició de funcionaris si nosaltres uh, provéssim això, ara en efectes retroactius i automàticament els tornéssim una disposició un lloc de treball dins de l'Ajuntament no estaríem atenent la lliure concurrència a, a l'oferta pública que com sabeu és, és necessari bé, poca broma, no és, no és poca cosa i ens, i ens semblava doncs, portodent eh, atendre com a mínim aquesta, aquesta pertinència que ens feia el cap. i com, com us dic bé a, a, assumim el, la part d'incloure la incapacitat per manera total perquè ens sembla de, de justícia, la Maria Àngels que estava a la comissió doncs, l'ha pogut anar seguint, tots estàvem d'acord i per poc hem pogut doncs, ho hem assumit i l'altra part és uh, aquesta que comentava de la retroactivitat i amb els problemes que això, que això comporta, en tot cas podem anar fent un seguiment per, uh, per casos personals, jo m ofereixo que m estic totalment obert uh, fins i tot ahir ahi mateix encara amb la Maria Àngels ens reuníem uh, per tractar el dictamen que estem que estem passant avui, la disposició és 100% oberta a seguir-ne parlant em sap greu que no, que no es pugui aprovar amb algun vot més favorable sobretot eh, amb bon humor, eh, però per part del, del Partit Popular que sí que ha votat a favor eh, a la mesa i ara no, no votaran a favor bé, podríem fer constar el tema de la responsabilitat però almenys eh, sumar-se al, al vot positiu ja que tendrem votar a votar-hi a la mesa però en tot cas l'important és que, que s'aprovarà i, i que podrem doncs, tenir eh, finalment com també em fet referència doncs, un, un reglament de seguretat de la Guàrdia Urbana eh, doncs, eh, just amb l'estat senyor Almera Bé, eh, com diu vostè senyor Sergi, no, ser, sí, sí que és veritat que jo a la mesa hi vaig el suport però esclar, després havent vist i havent valorat i ben, eh, haver assessorat realment doncs, no puc votar-hi a favor què més voldria jo? evidentment aquí no entraríem un altre cop amb aquest joc, però vostè el que ha que s'hauria de fer concurs o concurrència jo crec que això sí que no és cert no? perquè aquesta gent no, no, no. Mm... Això, no sé d'un toatret ha... no, no sé però vostè sap que a la mesa mai es va parlar de tot això no? a més a més jo tinc aquí una resolució i ara no la llegiré però no té, re... no té res a veure amb això o sigui, aquesta gent té endret a la plaça evidentment no podrien ocupar la plaça que feien anteriorment perquè, evidentment, si tenen una incapacitat, doncs, no la podríem fer, però podríem fer-ne doncs, altres de tipus administratiu, i tipus ordenança, i sense fer ni concurrència, ni mèrit, ni res, no? Ja per la via ja directa, eh? vull dir, això no sé d'un t'ho ha tret, eh, Bé, En tot cas, per part neva, voldria dir moltíssima el de recursos humans. Eh, perdó, senyor Casellas. Entenc, doncs, com vostè diu que assumeix el que el TAC exposa en retroactivitat, entenc que amb l'aprovació d'aquest reglament no impedim que si es considerés oportú s'apliqués retroactivament. És això. Ho, entenc, ho entenem així. El reglament no ho proscriu. És això. També volia que ens aclarís això perquè és prou important per al debat que plana aquí sobre. Sí, és a dir, eh, complementant el que fantàsticament has posat el, el regidor de recursos humans és a dir, nosaltres que una cosa és valorar un cas singular i fer una excepció a la norma favorable i la l'altra és una, aprovar una norma amb caràcter general que ja d'entrada ve iniciada recollint una, una retroactivitat per tothom quan, segons el, el, tècnic, el jurista de recursos humans no es pot admetre és, és, és aquesta la, la qüestió en tot cas jo volia felicitar tant el regidor de, de Recursos Humans eh, en Sergi que ha pogut concloure aquest treballament de segona activitat que bé a dir, bé a dir que, eh, que en, en termes molt tècnics que a dins el cos de la Guàrdia Urbana que aquell agent de la Guàrdia Urbana que, tinc, o que per raó d'edat de més de 57 anys o per raó de malaltia física determinada per un tribunal no pugui estar en servei plenament actiu podrà ocupar un lloc que se'n diu de segona activitat, que són llocs una mica més preservats, el que és pròpiament el, el patrullatge en el carrer, però també dins de la, del, del propi Ajuntament Felicitar haver pogut concloure que aquest era un dèficit històric amb gestió de recursos humans en aquest Ajuntament no havia existit mai per tant, crec que a poc a poc anem assolint aquests dèficits històrics que amb gestió de recursos humans i hi havia, hi havia en aquest ajuntament per tant una feina més tancada agrair-ho en Sergi i agrair-ho als anteriors humans, que també que es va començar Manel i el, nostre, el, Iecura, també en el seu moment hem pogut cobrir això anem a valorar excepcions a la norma i no fem una norma que excepcioni en general dir, aquesta és la, la nostra voluntat Uh, passaríem a la votació del, del punt d'aquest reglament de segona activitat vots a favor vots en contra abstencions Resultats, senyor secretari, sisplau. Són més eh, d'inguts, 3 afirmatius, cap negatiu i 7 abstencits. Molt bé, doncs passaríem al punt número 16, dictament relatiu a desestimar la petició de classificació dels agents i caporals de la Guàrdia Urbana dins del grup de titulació C, subgrup C1. Té la paraula del Regió de Recursos Humans, el senyor Centi García. Gràcies senyora alcaldessa Mitjançant escrit en registre d'entrada número 4926, 24 de març de 2014 el senyor Xavier Rodríguez González caporal de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Figueres sol·licita l'equiparació dels agents i caporal pel cos a la categoria professional C1 sempre que acreditin possegui la titulació d'ensenyament obligatori i hagin aprovat el curs selectiu de l'Escola de Policia de Catalunya amb efectes eh, 19 de març de 2014 El senyor Xavier Rodríguez González va saber la seva petició en el fet que l'ordre E272-2008 de 23 de maig del Departament d'Educació de la Generalitat especifica que correspon a les escales de l'escola de policia local als, als grups següents a l'escala superior al grup A a l'escala executiva al grup B a l'escala intermèdia al grup C a l'escala bàsica al grup D a més, segons la disposició transitòria tercera de la llei 7 eh, de 2007 del 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic el grup D equivala al subgrup C i mentre que no hi hagi una modificació legislativa que no ho canviï, el subgrup C2 és el subgrup 1 per tot que està enquadrat el personal de, de categoria de la gent segueix argumentant que el canvi de subgrup de la titulació d'una part del personal municipal suposaria una modificació de plantilla de personal de l'Ajuntament competència que ha d'atribuir el ple a través de l'article 22.2 en el seu punt I, de la llei 7.285 de les d'abril, reguladora de les bases de règim local. Les conclusions que s'exposen és que correspon al ple desestimar la, la petició de pas al subgrup C1 dels agents i de la Guàrdia Urbana de Figueres, formulada pel senyor Xavier Frederico González, i per tot això aquesta comissió informativa de serveis generals i promoció econòmica proposa el ple de l'Ajuntament a l'opció dels següents acords. En primer lloc, desestimar, com s'ha dit, la petició de classificació dels agents i que posava la Guàrdia Urbana dins del grup de titulació C, subgrup C1, i autoritzar l'acaldia de residència perquè realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució dels recors anteriors. Alguna oh, qüestió respecte? Doncs quedaria aprovat. Per... Us abstenim? Doncs passaríem a votació. Vots a favor? Estància. Resultats, senyor secretari? Són el de des d'imbos, lliwit afirmatius, cap negatiu i desabstenció. Passaríem a algun d'assumptes urgents. Hi ha un assumpte urgent... Hi ha urgent, que és la ratificació d'una sol·licitud de, de, de subvenció que, vam aprovar, bé, que es va fer per decret per, per poder-la demanar en termini i que seria de ratificar i aprovar per ple perquè fos fredament vàlida. És la, aprovar els plans de treball per agents d'ocupació i desenvolupament local d'innovació i creixement empresarial i sol·licitar subvenció per import de 27.045 en euros al Departament d'Empresa i Ocupació. El primer tenent d'alcalde, regidor de Promoció Econòmica, si vol ampliar aquesta informació. Sí, Tenim, efectivament, aquestes dues persones i eh, estan desenvolupant una tasca important dins de del que és el Departament de Promoció Econòmica, a part de que el cost efectiu per a l'Ajuntament és eh, minvat per l'import d'aquestes subvencions i per tant considerem oportú mantenir, mantenir aquesta sol·licitud i mantenir aquest servei que es presta des del servei de prestació de promoció econòmica per tant eh, aprovar, demanaríem aprovar aquesta sol·licitud d'aquesta subvenció de 27.000 euros i continuar amb eh, aquestes feines que s'estan fent tant des del de Xavier Moneno Triadú i en Lluís Tamarano Méndez que probablement molts de vosaltres coneixeu que és la persona que en aquests moments també es fa càrrec de tot el que és el control de la despesa el poder reduir de manera significativa la despesa ha estat a través d'establir uns sistemes i un control que amb aquestes persones ens ha permès poder-lo dur a terme Entenc que quedaria hauríem de votar la l'urgència eh, queda aprovada per unanimitat i, per, i també s'aprova per unanimitat la, la, la ratificació del decret hi ha una moció d'urgència que es presenta a proposta dels sots municipals de Convergència i Unió d'Esquerra Republicana de Catalunya del Partit dels Socialistes de Catalunya d'Iniciativa per Catalunya als Verds, de la CUP i el regidor no escrit correspondent a l'agrupació la, municipal en suport al Correllengua eh, Figueres 2014. En relació aquesta moció i en representació de tots els, els grups que la proposen s'exposa en la seva exposició de motius que atesca la normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l'esforç de tothom ja que només d'aquesta manera podem garantir que el català sigui una llengua viva i en futur en un món cada cop més globalitzat, atesa la necessitat d'assolir la plena normalització del català arreu del territori, compartint la, la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l'element d'integració de les persones no avingudes, atesa les dificultats que pateix el català davant de les institucions estatals i comunitàries, atesa la consolidació que després de 18 anys s'està assolint la iniciativa cívica del correllengua de gràcies al suport d'Ajuntaments, Consells Comarcals, Associacions i, i, i, i Societat Civil en general, atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, organitzadora del Correllengua de ratificar i d'augmentar aquest suport i d'arribar a tots els municipis i comarques de Parla Catalana, atès que un serà la cinquena edició del Correllengua a la nostra ciutat i que des d'aquest any s'ha creat el nucli col·laborador estable de Figueres per tal d'assumir, més enllà del Correllengua, noves responsabilitats i les iniciatives que se'n derivin per la promoció i defensa de la llengua catalana a la nostra vila atès que l'organització del Correllengua Figueres mai ha sol·licitat ni utilitzat subvencions públiques per a finançar les seves activitats sinó que tot es fa a partir de donacions voluntàries de ciutadans i entitats compromeses a col·laborar-hi el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi el pla de l'Ajuntament de Figueres, reunit en dia 7 d'octubre de 2014, acorda donar suport al Correllengua 2014 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat, donar suport a les entitats i grups del municipi interessat, interessats en organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació, donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per, per la coordinadora d'associacions de la mengua catalana i encaminades a facilitar l'apropiació i l'ús del català entre persones i col·lectius, especialment entre de la població nouvinguda. Fer arribar a aquest acord a la seu Nacional de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, al carrer Muntades 2426 de Barcelona o a través de l'adreça de correu electrònic i als organitzadors local del Correlengua. Aquesta seria la moció de suport al Correlengua Figueres 2014 que tindria lloc eh, pròximament ja en aquests dies. Alguna intervenció vol afegir l'explicació de la moció, per part del grup municipal. Senyora Omeda. Sí, al grup del Partit Popular no hi donarem suport. Nosaltres no compartim que la llengua catalana estigui imaginada. Eh, volem, perquè si no, bueno, eh, evidentment, no, no, no hi estaríem d'acord. Llavors sí que estem a favor que el català sigui pues, una llengua que es parli normalitat i llibertat i que a més a més el català creixi. Eh? I tot això pues, que s'ha dit aquí doncs, no, no, no, no compartim i no creiem que sigui, estigui correcte. Molt bé, doncs passaríem a la votació de la moció Vots a favor L'urgència quedaria aprovada per unanimitat i és que és urgent perquè Se tindrà lloc el proper divendres Per unanimitat, sí uh, I passaríem a la votació de la, de la moció Vots a favor pots-ho en contra? <coughs> Resultats? Estan en els 20 vots, 27 primatius, tres negatius i de l'extensió. Doncs, acabat els assumptes urgents, que seríem a l'apartat de pregunta, no sé si volen fer un procés de 5 minuts o es veuen en de d'acabar d'anar doncs acabem... Seguim, seguim... Seguim amb, amb pregs i preguntes. De major a menor, grups municipals, senyor Gratacós. Al revés, perdó. De menor a major, senyor Gratacós. Senyor Monfort, senyor Font. Sí, començaré a fer dos pregs. El primer té veure amb una notícia que va aparèixer a la premsa fa dies sobre el vingut del carrer Sant Pau en què s'informava que la que havia de ser la gran solució màgica per, per salvar-nos d'aquest desastre doncs al final no, no es podrà fer, sembla que hi ha impediments legals que hem descobert doncs, després de mesos i mesos danar d'una voltes i que han decidit que, que l'any que ve sí que hagi destinat una partida per arreglar i, i, i destinar-ho com a dependències municipals el prec que els hi faig és, si volen o posin tenen la majoria absoluta que ho posin el pressupost però que no gastin eh, ni un cèntim fins al mes de maig s'esperin a, a destinar aquests diners no fos cas que el govern resultant de les eleccions decidís que es pot fer coses millors en aquell lloc cal que no pas arreglar-lo la meva petició és que què, ens, ens estem esperant que portem doncs, uns quants anys quatre eh, anys amb, el, amb el, anar pagant el local i no fem res no vindrà ara de mig any més doncs, de, de no destinar-hi i el segon parell que és eh, diverses vegades els hem retret que la poca valentia del consistori en el, en el procés que està vivint el país la petició que els fem és eh, doncs, que, que aquest cop quedem bé eh, quan hem vist la veritat d'aquí en, en ajuntaments doncs, que estan al dia en respondre les peticions que els fa des del govern confiem en, en, en el poble que es té el govern aquí de la ciutat també i els demanem doncs, que no acabem no, no apareixent com, com una de les ciutats que no, no fos deures Senyora Mata gràcies senyora alcaldessa quan van començar a aparèixer les primeres terrasses a la nostra ciutat van posar de manifest d'aquest grup municipal la necessitat doncs, que hi hagués alguna normativa que regulés doncs, la ubicació, les dimensions, etc. Aquestes terrasses han anat apareixent, han anat proliferant i l'ordenança doncs, que ho regula, no. El passat 13 de juny se'ns va notificar doncs, que es constituïa una comissió que, que precisament tindria com a finalitat doncs, a treballar l'elaboració d'aquesta normativa. Eh, M'ingestiu, el mes d'agost, va sortir a premsa que l'Ajuntament finalment havia decidit posar ordenen el desòle de les terrasses, però ara estem a mes d'octubre i sobre aquesta comissió doncs, no tenim notícies i el que veiem és que la ciutat doncs, continua apareixent terrasses, algunes de les coses doncs, amb gust i amb cert i ens sembla doncs, que, que amb, amb bon criteri, però d'altres absolutament amb els termes contraris i per tant ens sembla que, que necessitem alguna explicació de perquè això no està fet o no estic davant. Senyor Casellas. Sí, gràcies. he uh, Felip, tot i que n'hem parlat abans del ple, jo em sembla que jo no bé, o no m'ho A veure, jo li demano que els anàlisis que s'han fet de les zones d'aquestes de sorra, que hi ha a les àrees infantils. I vostè m'ha enviat un detalladíssim i completíssim informe del 2014, que està molt bé. El senyor li vaig demanar, i potser va dir un era dos anys anteriors és això el que necessitem a veure si l'empresa que ho porta ha fet de la fe I simplement és aquesta la, la meva petició si ja intentem sortir senyor Almena Bé, volia fer dos, dos frecs també amb l'aire que ha dit la senyora Mireia Mata amb tot el tema d'aquestes ordenances de les terrasses, que, bueno, com ja ha dit ella, ho ha explicat, no?, estem en el lloc, moment, aquesta comissió no s'ha creat. Uh, sí que fa uns dies, doncs, també, al carrer el carrer Sant Josep, s'ha doncs, tancat, llavors, bueno, fins i tot algú ha, bueno, ha, posat, ha tancat també al carrer i ara, justament, es veu que ja també han posat un bar i les cadires estan en aquest carrer. Jo crec que abans de que algun negoci, algú posi alguna cosa, crec que es que haver creat ja l'ordenança, perquè, esclar, és que si no és impossible, no? que, que, que anem, que anem bé. I jo penso que per exemple, hi ha molts llocs que hi ha, hi ha aquestes ordenances i ja els estan modificant, no? De doncs, sembla que que bueno, ni tan sols encara, tot que vostè va dir, que es faria la i no sapé, doncs esperem quan quan serà, no? I després també, eh, bueno, sí que volia parlar, doncs, bueno, del tema, això sí que és, eh? és una pregunta, del tema doncs, del barri de Sant Joan. Es va fer l'altre dia, que vos tens ha explicat justament a la Junta de Portenveus que va haver la Junta Local de la Generalitat. Sí que també m'agradaria dir com és que ens, ens va convidar en els grups, no? Jo crec que portava la, ter... doncs la, la, no, la quarta Junta Local i sempre hem assistit eh, als grups de, de la posició, els no? portenveus, perquè no se'ns no se va no comunicar, i, dir, encara que hagués sigut sense haver-hi vot, com les altres vegades, no? I ens hem assabentat per la premsa. Creguem que el tema és prou important, tot el tema del barri de Sant Joan, el barri del Jocari, el barri del Colobret. Eh, bueno, vostè ens ha dit a la Junta de Port en Veus que les coses estan millorant. Doncs a vostè li veuen d'arribar els inputs que estan millorant i a nosaltres doncs la gent quan parla nosaltres no, no, no com millora, sinó que cada, està, cada dia va per pitjor. He parlat jo gent d'allà de tots aquests barris, tant del Jocari com del Colobret i com de, bueno, de més avall i m'han dit que estan super, super preocupats perquè d'ençà que s'han fet declaracions que, que, que, que algunes vivendes els iran a terra, que encara l'altre ple, el senyor Iubarreu li va preguntar on t'obicaran aquesta gent, no va contestar te l'hi pregunto jo ara, on t'obicaran tota aquella gent, perquè clar, és havia dit, bueno, els, uh, tota, una sèrie de cases iran a terra abans de final d'any, o passat de final d'any però on es recol·locaran aquesta gent doncs bueno, tots aquells veïns o molts veïns, o els punts veïns se senten, doncs, que, bueno, doncs, gent de, la, de Gitana, que els que tenen vostès la culpa i que ens faran fora i que vostès són els culpables. Bé, en fi, que estan molt i molt alarmats i molt preocupats. Vostè li continuarà semblant com no que som a l'eulisme. Però, bé, a nosaltres ja tant se'ns en fa. Vostè cregui el que vulgui i nosaltres creguem a la gent, als ciutadans, que és el que ens venen aquí a Tastaca. Després, una altra cosa que volia dir-li també en les, ja, tot aquest tema, doncs l'Església Evangèlica. Aquesta que ja hem dit, que què passa, perquè no està insonoritzada, estan super... Bueno, només senten soroll, vull dir que llavores els nanos corren per terra, ai, corren per allà fora, vull dir, bueno, la veritat, què passa? No diuen res, o, o no sé si criden a la Guàrdia Urbana, si va, no sé perquè no s'ha fet, doncs insonoritzant-ho i veure què passa. I, bueno, doncs, també diuen se senten molt deixats de la mà de Déu, estan molt preocupats i a veure què es fa al respecte. Uh, bé, bueno, res més ah, bueno, Llavors, si sí, el soroll que en tenen una bateria allà, o sigui, de, no? I que toquen i que, bueno, que no saben ja què han de fer, gràcies Molt bé, doncs contestaria les preguntes efectuades al senyor Joan Font de la CUP i referència local del del carrer Sant Pau i no sé exactament quin terme ha fet servir miracu una miraculosa solució no sé eh, en relació al local del, del carrer Sant Pau no és, no és nou que tenim una, una visió absolutament oposada de realment la voluntat amb què es va llogar amb opció de compra aquest local i el que creuen vostès que està passant eh, en relació a aquest local aquest local es va llogar a l'any 2010 en un concurs públic amb voluntat d'ubicar-hi de dependències de serveis socials que de, de tot és conegut que estan en un edifici obsolet, si més no. Uh, a conseqüència de la situació econòmica de l'Ajuntament en aquest mandat, les obres de reforma en aquest local no s'han pogut entomar, però la voluntat segueix sent exactament la mateixa i cada mes de lloguer que paguem va íntegrament al 100% a finançar la compra. Per tant, de diner no se'n perd ni un, ni un euro. En el moment en què si efectui una actuació en aquest local que l'estem veient i l'estem projectant i sí que en tindran notícies de cara als pressupostos de 2015 en el moment en què s'efectui una actuació en aquest local i s'exerciti la compra, que és la voluntat per la qual es va educar aquest local, doncs en aquest moment s'hauran pagat ja tot, tots tots aquests diners que venim pagant menys a més per tant, per al nostre govern municipal la finalitat és la mateixa i el pagament és una inversió de la mateixa manera que s'estan pagant molts altres préstecs per inversions en aquest ajuntament i d'altres lloguers a la ciutat en relació a l'operació que es volia fer amb el Consell Comarcal doncs realment, realment hi va haver una voluntat Comuna d'aquestes necessitats de serveis socials, tant de, tant de l'Ajuntament com per part del Consell Comarcal que porta els serveis socials de tota la comarca hi havia la voluntat comuna de realment poder ocupar aquest espai i atès que el Consell Comarcal disposa d'una subvenció coneguida per plau unir totes i serveis per l arranjament d'aquest local del carrer Sant Pau per import de 300.000 mil euros, es ha veure la possibilitat doncs, que fos el Consell Comarcal el que exercités aquesta compra no és possible, per tant tornem a, a la voluntat que serà l'Ajuntament el que efectuarà la compra i la rehabilitació d'aquest local al carrer Sant Pau per, per ubicar-hi dependències de serveis socials aquesta és la, la situació i en tot moment quan tinguem a, a, específicament a, a pensat el projecte del que s'hi vol fer, els ho comunicarem en relació a la poca valentia d'aquest consistori en relació al procés jo li li agrairia que m'aclarís en què hem denotat aquesta poca valentia d'aquest consistori quan diu consistori es refereix a tot l'Ajuntament en ple o refereix específicament a algun del, dels, dels municipals però m'agradaria que m'aclarís en què consisteix aquesta poca valentia en relació a altres ajuntaments o, en, o no, no, no sé per què en o per, per quin motiu eh, atribueix poca valentia en aquest consistori, en, en aquest procés? No, no, per mi el cas més evident és el fet d'haver estat gairebé eh, un any i tant perquè entréssim a l'Associació Municipis per la Independència com estaven fent la majoria dels, dels municipis de la, de la comarca o l'altre tema que ens han anat moltes vegades de deixar de tenir la bandera espanyola amb el balcó de com estan fent moltíssims municipis del país. Clar, doncs que veig és que estem confonant quin procés estem fent, perquè vostè s'hi atribueix poca valentia en el procés, el fet el fet d'incorporació a l'Associació de Municipis per la Independència fa un any, o el fet de, una bandera, o de, perdó, de treure una bandera espanyola de l'Ajuntament, estem parlant d'un altre procés, perquè nosaltres el procés on tenem és el, el procés per garantir el dret a decidir, el dret a la consulta, el 9 de novembre, i derivat d'una segona pregunta en aquest procés es pot arribar o no a l'independència. per tant nosaltres el fet de tenir o no una bandera espanyola en el balcó de l'Ajuntament no ens doncs fa ni més ni menys valents en relació a un procés que no té res a veure amb tenir la bandera espanyola sinó que el que va encaminat és a saber si a Catalunya volem deixar de pertanya o no a l'estat espanyol mentre hi pertanyem la bandera està al balcó com hi és eh, la de la Unió Europea per tant, em sembla que estem parlant de processos diferents era aquesta qüestió la que volia aclarir realment a què si atribuï aquesta, aquesta poca valentia el senyor Mireia Mat en relació a l'ordenança de, de Terrasses el senyor Quim Felip si vol informar Gràcies, sí, senyor president. De, de, de sobre l'ordenança de Terrassa sí que és veritat que vam dir que cap al mes de setembre intentaríem fer la primera comissió. comissió el que sí si que puc dir que vam acabar de fer el primer borrador cap al mes de juliol. Entre el juliol i l agost hem anat entrevistant a gent i hi havia, havia, havia pastoradors i així que, que, que podíem incorporar més. Això ens ha, ens ha passat tot el mes d'agost i ara al mes de setembre sí que estem ja preparant la primera comissió de, de, de, de Terrassa per tant espero que el mèdic final aquest mèdic d'octubre o si això el podem, el podem ho podem fer però el borrador està fet ja tinc el borrador fet i a punt de fer la primera comissió el que passa és que no és fàcil per sempre el primer borrador que vàrem fer hem de poder incorporar coses amb el TAC i, així, i al final pues, ara ho hem deixat per bé la punt de fer el primer comissió el Sr. Garriés preguntava també el Sr. Sí. Quintxfelip. El Sr. Garriés, sí que és veritat que que teniu un dos hemviat un document. <fí> això, jo, eh, ja, això jocs infantils, eh, hi, ha, hi ha una empresa que es diu Ricofore, aquesta empresa la que cuida tots els corral, mm -hmm. els netegeix, el al mercat de setmana, doncs, els va de manera amb els jocs infantil, pues no tenen condicions i no cada any el que fem és eh, amb dit salut, amb dit salut, el que fem fer que vinguin a fer una prova, una mostra una, diguem, de tots els sorrals que tenim, de tots els sorrals. Uh, en el 2012, no me'n ben bé si es va fer una prova, però jo sí que el 2013 uh, es va fer una prova de tots els sorrals i d'aquests sorrals, de, de, de, a, dos, a dos sorrals, no estava la sorra en suficientes condicions que ho hi ha d'estar. Uh, llavors nosaltres ens uh, uh, van dir que oferim una segona prova i jo vaig dir que no, que no sé que, no, que es canvies el sorral, i llavors una vegada vam canviar el forral el que sí que hem fet ha sigut fer un anàlisi d'aquestes eines. Per tant aquesta gent el dissau va venir el 3 de setembre, va fer una segona, una segona anàlisi del forral, ho ha trobat bé i ja ho he enviat. Vull dir, a partir d'ara a partir d'aquí, si hi havia algun d'aquests forrals que no estaven en les condicions, diguem, d'excel·lència doncs pues ara ho estan tots. Ara si em demana que li doni tot el 2.000 d'on s'hi envia, pues ja hi pot però pues, que avui dia és que de, de tots els que hi havia, hi havia, dos que no estaven suficients tan bé com estaven els altres però això ho van subventar pues, canviant els sorrals que no se per tant, eh, el que sí si que dir és que des de l'Ipsaut eh, ens diuen i això que nosaltres podem, gaudim i podem dir que tenim dos millors sorrals que hi ha vivint entre comets de la les preguntes fetes pel Partit Popular també feies ment aquesta ordenança de terrasses a veure quin Felip va informar d'en quin punt estem i vostè bueno, feia referència que altres municipis ho tenen de fa molts anys i va estar modificant bé, Figueres, no tenim ordenança de terrasses perquè el model de terrasses i l'ocupació de via pública d'aquesta manera és generalitzada que s'estén en el centre de la ciutat i també en alguns barris és recent. per tant eh, R100 és un model que es va implantar fa 5 anys i que realment ha tingut un creixement molt fort en els últims 5 anys eh, no cal tenir ordenança de terrasses quan no es, quan, quan no es comparteix quan, quan no és una, un model d'ocupació de via pública eh, extès en el, en el municipi ara sí, ho vam dir aquest estil, realment han, han proliferat terrasses que per altra part jo crec que, s, que creiem com a govern i jo com a alcaldessa que són eh, el causant de eh, l'èxit que està tinguent el sector de la restauració i, i de la gastronomia i el fet de que eh, la gent de Figueres es, es quedi a Figueres a sopar a dinar i que aconseguim revertir aquella tendència que feia que la gent de, que, que feia que fa uns quants anys la gent de Figueres a més d'anar fora de, de la ciutat, a altres llocs de la, de la comarca si volia sopar el cap de setmana o si volia, o si volia trobar oci si realment han aconseguit revertir aquesta tendència amb un model diferent de que eh, es pugui sopar a la ciutat es pugui prendre una copa a la ciutat ara bé, hem arribat a aquest punt d'inflexió que, sí, que si no posem ordre en aquest, en aquest fenomen doncs realment d'aquí uns anys, no ara però d'aquí uns anys podria haver-hi Eh, situacions de, de conflicte o de compatibilitat entre veïns i entre propietaris dels establiments. Per tant, ha arribat aquest punt que hem de fer una ordenança de terrasses, una ordenança que no farà referència si es poden tancar o no es poden tancar els carrers, farà referència a quin model de terrassa eh, cal, cal, cal, cal instal·lar dins d'unes diferents tipologies perquè es guardi una certa estètica i una certa harmonia a l'espai públic a la ciutat. Farà referència a què passa en aquells supòsits, de que hi ha situació de conflicte entre, entre diferents establiments hotelers o, o diferents bars que són colindants i que realment, eh, com passa en el, sector, en, la, en el sector de la plaça de, de les Patates, realment que, què passarà quan tots els, el, els establiments, si arriba el cas, Uh, siguin bars o, o restaurants, i hagin de repartir-se les taules en un mateix espai com és el de la plaça de les Patates. Per tant, no farà referència a aquesta de, de si es pot tallar un carrer o no. La pràctica d'ocupar carrers o tancar carrers que han practicat en molt pocs punts concrets de la ciutat tenen com a criteri realment el poder fer-ho en aquells carrers on no hi ha entrada de, de vehicles i que per realment i que realment es permet una, una pacificació eh, sense obstaculitzar res en aquests carrers. I ho fem servir com a instrument de normalització i de socialització, sobretot aquells espais que, sense haver-hi ocupació d'aquesta via pública, com és el cas que hem, que hem volgut fer en el, el carrer Sant Josep, i explicaré el motiu pel qual eh, ens ha interessat realment que davant d'una petició d'un propietari d'un bar Uh, autoritzessin aquest tancament de carrer que estem uh, en vies de, de, de concretar hem, hem convocat una reunió Uh, pel dilluns al vespre per valorar realment, aquest tancament amb els veïns, com estan anant i si cal uh, modificar sobretot el que és el, els horaris del matí de permetre l'accés per uh, càrrega d'escàrrega del que són furgonetes de, de repartiment en aquell sector. Doncs, ho, ho dic clarament, uh, hem, hem volgut que s'estalés aquell bar allà, realment per uh, pacificar i per socialitzar i per crear un bon ambient en aquell carrer. Són conegudes, vostès, per part del seu municipal, el regidor Diego Borrego, les denúncies contínues de eh, l'ambient d'aquell carrer per part d'un cert bar conflictiu i realment creiem que és un bon criteri que normalitzar una situació, una ocupació de l'espai públic és la manera d'acabar amb, amb aquestes pràctiques que, que no ens convenen. El mateix va passant a la plaça de les Patates tothom recorda quin ambient hi havia en el classe de les patates fa 15 anys i com s'ha aconseguit revertir o normalitzar l'ambient a, a base de fer activitats normals, lícites amb gent normal, bàsicament. Uh, aquest, aquesta és la, la voluntat del, del que volem fer en el, en, el carrer, en el carrer Sant Josep i que m'aconsegueix que de moment eh, falta encara polir certs aspectes en aquell carrer, doncs aquesta és la, la voluntat. Per primera vegada, els vescres a partir de les uh, 9 de la nit Uh, veus gent que va per, per, per primera vegada durant aquests últims temps veus que va cap al bar que va cap a la ramba, que passa pel carrer Sant Pau i esperem que aquesta sigui la manera de revertir i de crear ambient normalitzat amb un, un, un sector el del carrer Sant Pau el o el del carrer Sant Josep que realment creiem que falta que el que hi falta és que hi activitat normal i que hi passi gent aquesta és la, la voluntat de fer-hi aquestes terrasses, que cal millorar aspectes tens, cal millorar aquesta compatibilitat d'usos amb les llitigues, que cal millorar l'accés amb càrrega i descàrrega, segur, i això doncs, ho hem d'anar treballant, però aquest és l'objectiu i la, la voluntat del, del que s'està fent amb, amb aquests tancaments o pacificacions de carrer per ubicar-hi ubicar terrasses. Me parlava també de Sí, eh, com que m'ha fet totes les, les preguntes del cop i contesto de cop i... el, barri de Sant Joan, el barri de Sant Joan em demanava on aniria la gent que se desenllogi de, de les vivendes doncs eh, no, no li diré encara no, no sabem on anirà la gent o i sigui, que el Sol està fent aquesta feina de veure quina possibilitat hi ha d'enderroc de, quina situació hi ha que hi havia diferent, gent en diferents casuístiques Uh, hi ha habitatges llogats per gent que té altres propietats per tant hi ha un supòsit d'incompliment de, de del contracte de lloguer el lloguer social en aquests habitatges era justament complir el requisit que no es tinguessin altres propietats on, on anar a viure uh, hi ha gent que no són els que tenen el contracte de lloguer i fins i tot podríem dir que hi ha cases que no estan ocupades per persones, sinó que hi ha plantes vull dir que eh, llavors eh, deixi, deixi treballar, eh, que és un tema prou, prou sensible com perquè no em fem públic i aquí s'hi demano una mica de paciència perquè és una cosa que crec que no es, no es pot fer pública abans de tenir tot el full de ruta i, i el projecte concretat eh. Sobre la, la situació d'inseguretat en el barri de Juncària per Bosc, jo no sé quins ciutadans li ven... Jo me la crec, eh, com diu, que, que, li ven, que li ven gent a dir que no, que no pesqueixen, que, no, que, que, que pateixen, que estan segurs, però realment jo també li puc dir doncs, que per part dels, del, dels mateixos veïns que em van demanar, eh, que van demanar visitant aquí a la sala de juntes, i que doncs, amb, amb aquests mateixos veïns, amb la, la casamenta de l'associació la, de, de veïns, amb la Carmela, encara ho comentàvem el, el, el, el diumenge que ens van trobar a la rossada de l'horta de l'encapellera, diu que estan una mica més tranquils, o sigui, comencen a notar-se els efectes de la pressió policial. Mm, segur que hi ha gent que encara no en té prou, evidentment no és un procés que estigui acabat, la teoria junta local de seguretat vàrem acordar seguir amb aquest procediment de presió policial, vàrem acordar instal·lar càmeres de videovigilància i vàrem acordar facultar els nostres equips d'esquadra perquè poguessin denunciar sancions de ai, perquè poguessin denunciar infraccions <coughs> de trànsit també en tot aquest àmbit de, del barri de, de Sant Joan. tant de vegues poguessim acabar en un dia no, no ho acabarem. Per tant, eh aquest és el, el procés com estem però realment a mi se m'ha dit que com a mínim estem una mica més tranquils Sí, senyor Almeno sí. No, només dues coses sí. uh, havíem quedat, crec, perquè així si ho robo un temps perquè és pregunta i resposta i, que, i avui ho hem fet i preu no sempre fèiem pregunta i resposta i és el que havia acordat perquè som a mi com ho m el robo Després, eh, el tema de les terrasses era un tric, per això no hi ja ha passat directament això, però si em permet, si és que potser una cosa, vostè ho ha portat al seu terreny, però també m'agradarà que costi en barca, que des del Partit Popular estigui molt contents que hi hagi terrassa, que hi hagi un vent, que la gent es quedi, que es quedi, que dini, que brem, que s'obri i que hi hagi moviment a ferides, eh? Perquè, esclar, vostè ho porta al seu terreny i qualsevol que sent és que nosaltres no estem contents que hi hagi gent i que la gent no marxi fora, no, no, tot un al contrari, eh?, vol dir i després he preguntat també sobre el tema de l'espèixia maniàrica i no m'ha contestat res. Sí, sobre el permís d'obertura de l'espèixia, la presa eh, que està al carrer Vignanet, al carrer Vignanet eh, al 17, eh, als baixos, eh, es va demanar un control de... No que, si m'ho pot explicar, sisplau. En aquest tema, en el regió de Quim Palí, se li va a fer un requeriment... El, els tecnics del gas li van fer un requeriment perquè presentés un estudi sobre l'impacte acústic, és a dir eh, quin aïllament realment tenia aquell, aquell edifici eh, m'acosta que aquest requeriment eh, ha estat atès als membres de, de l'Esglés Evangelista i ara eh, automàticament se li ha donat un nou termini un curt termini perquè devia treure totes les mesures necessàries per Eh, proceddir a l'aïllament acústic del local eh, de lo contrari, sobre doncs, bueno, d'aplicar eh, les ordenances municipals que en últim cas troba en el tancament. però sí que és veritat que eh, se li va requerir aquest estudi d'impacte acústic, és a dir, de quina era l'acústica aïllament. Estem parlant d'allament del local. Aquest requeriment va ser atès i ara eh, se'ha requerit perquè? d'hagués de tenir totes les mesures necessàries per eh, aïllar. El que sí que és veritat és que, sí que l'hi puc avançar és que òbviament eh, el local eh, ha de ser objecte d'aïllament acústic perquè eh, els decidals que suporten no són els permèsos. Però estem en aquest procés, és a dir, nosaltres com a administració estem fent tots els passos per eh, requerir aquest senyor perquè compleixi amb la normativa fixada en les ordenances llavors, arribat al moment eh, si no atén el requeriment òbviament la sanció més és el tentament Sí, una segona ronda de, de preguntes Senyor Font Gràcies um, Fa uns mesos vam aprovar una moció per unanimitat sobre el foment de la de projectes cooperatius d'economia social eh, segur que hi han donat voltes i que ho, han, ho estan començant a aplicar ens agradaria sobretot el que fa referència parlava de donar formació específica sobre cooperativisme als treballadors de l'Ajuntament de l'àrea de comunitat econòmica que es dediquen a l'assessorament a persones que volen eh, muntar una empresa o l'emprenedoria m'agradaria si sí, aquesta formació ja se'ls ha fet a les treballadors de l'Ajuntament o no, si es contempla fer-la properament Pere Mata. Bé. Gràcies, senyor Alcalde. Si em permeto un apunt sobre el tema de les terrasses, m'agradaria comentar-li. Vostè quan parla de les terrasses parla com si parléssim de l'ordenança de terrasses de qualsevol altre municipi de, de la nostra demarcació, del nostre país. Però jo voldria recordar que aquí a Figueres ens hem inventat un sistema de d'organitzar les terrasses que és molt peculiar. I quan dic molt peculiar jo no atreveixo a valorar si és bo, justament perquè no en tenim una ordenança en el seu moment ja vam advertir que això era un impacte irreversible perquè és una construcció feta que modifica la fesomia d'un carrer i la modifica a nivell fins i tot d'un dia de determinada si ja pot ser una direcció o dues direccions si allà podem posar-li un carril bici o no li podem posar per això ens sembla absolutament necessari doncs, que això no vagi allò d'anar posant queixals en carrers que ara ja ens trobem que tenen un queixal per un costat i un queixal en un altre si mai decidim fer dos carrils i un carril bici allà ja no hi cap això per tant, a nosaltres ens sembla que la, la, la normativa de terrasses de Figueres no és com la normativa de terrasses ni la de Girona ni la cap a altre lloc. És una normativa de terrasses que parla molt no només d'horaris eh, i de normativa de convivència, sinó també parla molt d'urbanisme eh, i, i, i de mobilitat. Per tant, ens sembla que és molt important fer-ho. Per això jo demano l'urgència demano al senyor Felip que si això ja està a mans doncs, també del gremi o d'altra gent que ens facin arribar, sisplau, els municipals perquè... Segurament n'hi tindrem alguna cosa a dir. Sí, diguem. L'altra pregunta que volia fer era respecte a la implantació de la zona verda a la zona de, dels jardins d'Enric Morera. Era aquella implantació de la zona verda que s'havia de fer finals de l'any passat, el mes de maig, al mes de setembre, i ja m'agradaria saber quin punt està el tema. Senyor Casellas? Sí, eh, voldria saber si han detectat perquè alguns veïns s'han queixat al carrer Pert Ventura, s'ha passat que hi ha algun vehicle que que, no, que, o sigui, que fan trampeta, perquè ens entenguem. A veure si si altres han fet queixes o només és enami o i si és així, algun cos que podem fer i posar en marxa alguna, alguna mesura. Sí, m'esvollego. Sí, sí, Sr. pregunta sobre Davant de la suspensió del Tribunal Constitucional del decret de la consulta, a mi em sapiguer, eh, primer, si l'equip de govern eh, facilitarà, facilitarà locals, segon, quines directrius seguirà a Guàrdia en cas d'actuacions de desobeir la suspensió del part, per part del Tribunal Constitucional el dia 9 de novembre i eh, si es facilitar, facilitarà dades dels ciutadans ciutadanes per fer consens. En a la pregunta del de, de portaveu de la CUP al senyor Joan Font, eh, eh, Tero, sisplau. Sí, eh, com està, havíem tingut eh, alguna trobada amb COP57, aquella cooperativa, amb la gent de promoció econòmica de partir d'aquí, eh, donat que hi ha algunes persones que ja han treballat en el tema cooperatiu a la pròpia àrea de promoció econòmica no és un tema que els hi resulti estrany el que ja està abans és un sistema perquè qualsevol persona que arribi a l'àrea de promoció econòmica amb un projecte o amb una idea que necessiti finançament, això segueix un salàs, llavors aquesta persona exposa la seva idea la seva proposta i arriba a les persones que coneixen la manera de desenvolupar. Amb aquesta persona, normalment, el que se li proposa és desenvolupar aquesta idea de negoci, fer inclús un business plan. De fet, fa pocs dies vam tindre a Nadia L'Àga de Promoció Econòmica una iniciativa conjunta amb Fòrum imagina i els emprenedors de la comarca i l'Ajuntament Promoció Econòmica per aconseguir finançament per a projectes que es van presentar a en... Nadia bé, a dins d'aquest context quan aquestes persones se'ls planteja, es desenvolupa aquest projecte i es planteja també quins sistemes de finançament hi ha. Evidentment un és el de la cooperativa, però que té uns requisits i unes característics molt especials que fan que sigui complicat que s'hi arribi perquè, perquè normalment el que exigeix que són diferents persones dins del mateix sector i que vulguin eh, coordinar-se per treballar conjuntament. Normalment el que ens trobem són persones, un grup petit de persones que tenen un projecte molt concret que el volen desenvolupar i en això sí que a través de microcrèdits eh, que fa ja uns quants anys es van posar en marxa eh, ens hem trobat que degut a aquesta acció intensa d'algunes persones que hi tenim a l'àrea de promoció econòmica els microcrèdits a Figueres de l'Empordà és la zona de Catalunya on més èxit han tingut però amb una diferència molt notable i això es deu a les persones els que estan desenvolupant aquest. Fet. Per tant se'ls hi donen totes les alternatives i eh, es procura portar-los a l'èxit d'aquest projecte que per a nosaltres també seria un èxit pròpia en tant que són és talent que es podria quedar aquí a la comarca de Figueres. Ella mm -hmm. font. Jo eh, ja ho entenc eh? I, i estic molt content perquè segur que moltes gràcies hem dit va molt bé i, i m'agrada molt que els microcrèdits funcionin tant, però ens hem comprometre a fer una formació específica sobre, sobre economia social eh, i cooperativisme en els treballadors que estan eh, donant atenció. Està molt bé que sàpiguen moltes coses i que bé, però ens hem comprometre a, a oferir-los aquesta formació perquè creiem realment que seria útil per aquests treballadors jo els demano que s'ho arrepentegin i que mirin una, una formació una tema que volia dir que facin un màster a la però sí que els podem oferir segur petites píndoles o, o formats que vostès creguin en què creguin segur maneres encara de més útils en els, en els ciutadans de la ciutat eh, perdó, potser és que no m'he expressat correctament, el fet és que hi ha persones allà en l'àrea de promoció que hi han treballat amb l'àrea de cooperativisme específicament i per tant som molt coneixedors i eh, derivem a les persones que eh, arriben a l'àrea en aquestes persones concretes que a la seva vegada eh, han transmès els coneixements en aquests altres que estan en col·laboració amb ells ara, si el que es tracta és de fer una píngula concreta en temes de cooperativisme que jo crec que no, no hauria de ser només per la gent d'allà de producció sinó que l'obrirem a altres persones de Figueres recullo la, la proposta i encantats de fer-la com sap al llarg de l'any se'n fan moltes de depíndoles i aquesta serà molt útil també de poder-la desenvolupar. Mm. En la implantació de la zona verda, que demanava la portaveu d'esquerra també, explicar com està el procés de, de contractació dels de partímetres després la situació dels parquímetres de, de Figueres, bé, hi ha un procés en aquest moments de contractació, aquests parquímetres estan ja dins de la contractació, s'ha fet aquesta contractació, i el que es tracta és ara d'implementar el sistema per al qual, dins del que siguin aquestes zones que es van a desenvolupar, la gent de Figueres tingui accés en aquestes possibilitats Eh, és a dir, eh, que a la zona verda hi ha dos tipus de vehicles, no? els que són residents i els que no ho són. Els que no són residents faran el pagament i eh, aparcaran el temps aquell limitat que tenen. Però els que són residents exigeix això, tindre i fer un procés administratiu que el que es pretén des de l'Ajuntament és que sigui el més neutre possible per la gent de Figueres identificats en aquella zona tenim uns 3.000 usuaris i per tant diguem-ne, i em prepareu la paraula la morguda, és molt important i el que es pretén és desenvolupar des de l'interior de l'Ajuntament tot allò que es pugui per evitar que aquesta gent tingui que venir aquí presentar documentació i evitar els moviments que si podem els fer des d'aquí això és el que s'està treballant en aquest moments des d'aquí, des de, de l'Ajuntament no Però, la pregunta concreta era, era la data. E estem, en el, o sigui, estem per un cantó en el procediment de contractació de la maquinària que hi ha d'anar i per l'altre establint el sistema de verificació i de verificació de tots els veïns que se n'hagin de, de beneficiar. Fins que no estigui això ben assegurat, no canviïn cap color del pels carrers, és a dir, el que no creiem que tindria, que tindria sentir seria piltar de verd i després que no tinguis tots els dones d'acreditats que comportaries bones, per tant, anem a fer tot el procediment de verificació i acreditació de beneficiaris d'aquesta zona verda i quan estigui piltem Mesos o segons? Sí, mesos Mesos, mesos. mesos. mesos. mesos. mesos. mesos. Uh, no. El carrer per d'endor Carreca Puntura. Carreca Puntura sí que és veritat que està passant una picaresca de que el fet de que l'accés restringit només s'assenyala amb un senyal i això provoca que hi ha, hi ha vehicles que agafen aquell carrer com a adreçera encara voreixen textos i, i arriben a l'avinguda sobre de Belín. Això ens ho han explicat els veïns realment i, i aquí és el, el compromís que vam adoptar de posar una pílona. O posar una pílona o el sistema que hi ha altres ciutats que és el de muntar amb fotografia passa? que passa és que muntar amb fotografia creiem que seria el més idoni perquè és el que té menys impacte visual i no s'espatlla bueno, si sí, sí, no el passi com la del carrera eh, tampoc, eh, tampoc la veus és a dir, que si se la volen passar se la passen sí, és a dir que no, que no, que no impedeix el pas eh, fins que no Arriba, és a dir, estem en el moment de valorar si pilona o o molta en, en fotografia, però sí que és veritat que de la manera que està ara, o que, que ha estat aquests dos anys des que es va pacificar aquest carrer, hi ha aquesta picaresca de cotxes que voregen el, els impediments i, i la sobretot a les nits, eh? de dia priva una mica més el fet de que hi hagi les terrasses, la gent caminant però de nit sí que sí que és utilitzat Senyor Borrego, me, demana, me demanava que ara que s'havia suspès la part de... de bé, l'Ajuntament de Figueres farà exactament el mateix que faran la resta d'Ajuntaments de de Catalunya. No, no volem sobressoltar res ni volem deixar de fer res. Farem eh, el que ens eh, vam comprometre, comprometre amb una moció aprovada el dia 22 de setembre aquí de fer una consulta d'acord amb la llei de consultes i el decret que la, que la desenvolupa. Em preguntava concretament pels cens. Hi ha tota una sèrie de, de normatives que de, aquest, aquest, aquest decret aprovat per, per, per, per la per presidència eh, diu concretament que les dades dels cens seran facilitades per part de la Generalitat. Eh, L'Ajuntament no saberà cap dada del padró perquè el cens serà tremès en els, en els ajuntaments per part de l'IRESCAT a l'Institut de, de de Catalunya em preguntava en concret què més els locals ens han estat comunicats per part de la Generalitat ens han estat i coincideixen amb els mateixos que hi han designats com a col·legis electorals el, quan hi ha eleccions generals o quan hi ha eleccions municipals o, o autonòmiques i la Guàrdia Urbana seguirà les instruccions que se li des de l'alcaldia i l'alcaldia li dirà les que en tot moment estiguem eh, en concordança amb el Govern de la Generalitat de, de, de Catalunya i amb els Mossos d'Esquadra. Sí, senyor Borrego. Sí, senyor sí, Presidente. Sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. I vostè està parlant d'un recret de consulta que hauria de recordar que ha sigut suspès pel la Constitucional. Per tant, aquest recrèdic no en vida de validesa. Eh, aquest local, si no teníem any interès, haurien de ser facilitats per l'Ajuntament més que l'Ajuntament no i, per tant, la Generalitat automàticament s'ha comunicat. En eh, quant a Guàrdia Urbana, el Guàrdia Urbana té l'obligació de, de fer respectar la llei per la llei vigent i la llei vigent aquí és una Constitució i per sobre del Govern de la Generalitat serà el Govern de l'Estat. I, per tant, espero que la Guàrdia Urbana faci cas a les des del Govern de l'Estat està per sobre de les institucions tant de l'Ajuntament com de la Generalitat. Gràcies. Senyor Juan. Sí, és una pregunta per la senyora Masquez eh, fa una que més de 3 mesos del, del canvi del, del mercat de roba eh, ens diria eh, si, si hem anat parlant encara amb els marxants si els que estaven més descontents a poc a poc van canviant d'opinió eh, com, com, com està la que es fa del canvi dels 3 mesos Nosaltres fem seguir un permanent del... Senyora Presidenta Hola, senyora Gràcies. No, nosaltres estem en seguint un permanent de la situació del mercat, òbviament encara hi ha gent que és relativament en el canvi, eh, però per lo general, tant per la banda dels consumidors com per la banda de, dels marxants, eh, doncs és positiu. Eh, fa un, un ple, en va demanar, eh, bueno, i fa un parell de mesos ens va demanar que intentessin entrelligar les tres zones del mercat i nosaltres vam dir que eh, intentaríem senyalitzar-ho perquè uh, el potencial client fos més fàcil uh, s'han col·locat aquesta setmana s'han col·locat unes lones uh, unes lones on, uh, uh, que serveixen a la gent per orientar-se en quin es, es troba exactament del mercat i per on continua aquest mercat uh, així mateix estan uh, senyalitzats els aparcaments, els que són gratuïts i els que són de pagament així com els serveis que s'han bueno, els serveis que col·locat tant al final del mercat com els del passeig eh, També per, eh, amb la finalitat d'aquesta que vam comentar de, de, facilitar, eh, de facilitar el nou escenari que, del mercat gràcies senyora alcaldessa Bé, vull fer una, una pregunta que aniria destinada a la regidora Marques que, que no hi és en qualsevol cas me sembla que és el moment de fer-la i és referent a l'entrada en funcionament del Consell Municipal de la Infància i de l'Adolescència que bueno, que tenim creat fa molt de temps, que ha sigut un procés molt llarg i que eh, preguntes en plens anteriors s'havia doncs, comentat que amb el començament del nou curs on tenia funcionament llavors, era saber a quin punt això estava i quan hi havia previst la, propera, la primera reunió bé, la, la Marquesa és maestra i crec que és el director de la, de la mateixa àrea que ja el cas, eh? Sí, eh, aviam el, el Consell d'Infants està en que a final de curs i ja es va fer una primera convocatòria mestres i professors mestres i professors de secundària eh, amb l'objectiu de crear un grup de treball que ajudés d'alguna manera i posés les bases eh, teòriques de, de, del funcionament d'aquest Consell i això ha d'haver recolzat perquè en el període de la institució la formació del professorat s'ha creat un grup de treball reconegut pel Departament d'Escenyament justament en aquest objectiu de la fent que sigui un que acompanyi el professorat, que acompanyi aquest Consell d'Infants. El dia 16 d'octubre, i no és, no és una data que ha imposat perquè vici, sinó perquè justament és el dia, l'endemà, que arribi la regió de la Mar Casas pugui... Eh, en persona que es, comença, es començarà l'activitat directament en els centres educatius explicant eh, el procés de, de creació d'aquest Consell. Eh, què es doncs que es pretén que durant l'octubre i novembre eh, s'expliqui directament als alumnes eh, i al professorat directament als alumnes que es vol aquest Consell. Per tant, que dins del centre educatiu es comenci un procés participatiu, un procés electoral eh, perquè puguin escollir eh, cada, dins de les classes doncs, els seus representants d'aquest Consell Municipal amb l'objectiu que el mes de desembre eh, es pugui constituir en aquesta mateixa sala doncs, aquest Consell d'Infants de, de Figueres amb representants d'alumnes de 5è, 6è, de primària i primer i segon dèrdu. Uh, i està previst d'aquesta manera perquè així els alumnes seran membres del Consell com a mínim uh, dos anys, eh? perquè el que es preveu és que cada, cada any hi puguin haver eleccions i es puguin renovar els membres d'aquest Consell infantil. Efectivament està fet, està tot previst i uh, estaran a començar aquest procés que també hem deixat aquest mes de marge que comença el curs escolar perquè ja sabeu que a l'inici del curs doncs, a les escoles les instituts ja tenen una altra feina i ara a partir d'aquest moment comencem. a ser per cert, ens havíem inscrit en una sessió de formació d'IBIG eh, justament eh, aquesta setmana però al final ens van dir que l'havia demolat eh, però, però també constitui el Consell de Banys de Català Senyora Olmeda Sí, només dues qüestions. Fa molts mesos m'he despertat a portar-ho. He demanat el conveni amb l'UGT i llavors sé que, sé que hi és i de moment encara no me l'han enviat i de, vaig fer-ho per instància al registre i després també vaig demanar alguns temes de fixar-se i encara tampoc no, no se m'ha adonat, però ja porto molts, molts dies, mesos, eh? Ho revisar eh? i fer Gràcies eh, és l'última eh, és sobre si ha alguna novetat en, el, en les converses amb el departament sobre la presó i l'escola Carme Huasc que ens ho s'havien de fer i demanar els estudis i tot això No, teníem reunió demà eh, i ens l'han posposat a final de mes Gràcies però dir, estem en el mateix punt que estàvem en ple passat que teníem reunió demà i el departament es va posar per final però la voluntat és la mateixa de veure realment quina viabilitat pot tenir i quina disponibilitat per part del departament d'educació hi ha respecte a una nova escola de primària de la ciutat a tal punt tinguem informació i els hi passarem senyora Mata Sí, jo també acabaré, vull dues felicitacions, totes dues tenen una espineta, però crec que és de, de justícia fer-les. Uh, són felicitacions per vostès, senyora alcaldessa. Uh, doncs la primera és per l'acció que ha fer conjuntament amb l'alcalde de Girona, doncs de queixa enèrgica davant d'ADIF sobre això, que és en una decisió tan lamentable de l'estació de, de TGV de Girona, doncs que ens ha deixat sis dies sense, sense aquest servei. Pensem que és una cosa que, vaja, que no té paraules i que, de la mateixa manera que allò, la queixa que van fer vostè i el senyor Puigdemont, també vull remarcar el meu parer, la desaparició inexplicable i el silenci bastant lamentable del, del conseller del RAN de uh, la Generalitat de Catalunya, el senyor Santi Vila, doncs que, al meu entendre, ha sigut molt tou com a conseller i com a figaren, i com a exalcalde. I l'altra felicitació que li vull fer, senyora alcaldessa, és per la presència que va fer el dissabte passat a uh, l'acte que hi havia Ajuntament de Barcelona i i a la Generalitat de Catalunya doncs, perquè és molt honorós és molt per la gent de Figueres doncs, que vostè ens representi que vagi a tallar allà doncs, una moció que va ser aprovada amb aquesta sala plena amb molts aplaudiments, amb molta satisfacció per part de la ciutat i que sàpia que vaig parlo pel meu grup municipal i estic convençuda que per la resta de grups que hi van votar a favor doncs, que tindrà tot el nostre suport per fer totes les accions dintre la legalitat vigent eh, que el nostre president Artur Mas doncs, marcarà. Doncs li deixo moltíssim aquestes felicitacions però en relació a la segona afegir que eh, més que res de felicitacions jo els hi puc ben, ben assegurar que passi el que passi en el futur haurà valut la pena ser alcaldesa només per poder viure aquell moment en el, en el Palau de la Generalitat de, de Catalunya sincerament vaig tenir l'honor em fa greu realment no haver pensat això ho he vist, ho he vist avui no, no vaig pensar en, en oferir l'acompanyament en el en la resta de, de grups municipals que donen suport a la, a la consulta bàsicament per, per, al, per a l'automatisme de, la, de la convocatòria per part de l'AMI i de l'Associació la, Catalana de, de Municipis que feien referència a alcaldes però de ben segur que m'hagués agradat veure'ls allà a la plaça Sant Jaume però i puc ben assegurar que ha valgut la pena ser alcaldessa es passi el que passi en el futur només per viure aquell moment en el Palau de la Generalitat de Catalunya de veure 920 alcaldes de de Catalunya eh, demanant el mateix i donant suport a qui està simbòlicament encapçalat simbòlicament i efectivament encapçalant aquest procés que és el, el president de la Generalitat de, de Catalunya agraeixo moltíssim aquesta felicitació però repeteixo que em sento molt molt afortunada de poder discutir, haver viscut moment aquest moment històric respecte al compromís de la ciutat de Figueres que vam adoptar data 22 de setembre en aquest ajuntament, per part de 17 regidors dels 20 presents en aquells moments en el P ple, eh, reformar-lo, es manté absolutament. i l'esdevenir d'aquests props dies, eh, jo crec que ens ha d'ajudar a verificar aquesta situació de suspensió de la, de la norma en el Tribunal, Constitu... en el Tribunal Constitucional i a ja que puguem arribar amb tranquil·litat i amb normalitat en el dia 9, 9 de novembre per celebrar aquest, aquesta desitjada consulta eh, que, tots, que pràcticament, tots, pràcticament tots a la ciutat de Figueres desitgen. Si hi ha alguna pregunta més, senyor Corrego. Gràcies, senyor presidenta. És eh, un tema que ja ha desportat fa uns mesos. Hi ha referent als antics prohibidors de l'antiga la, presó? Eh, quan va venir la reunió amb la directora del CIDE va venir un compromís que és que el mes de setembre hi hauríem un concurs i també semblava que hi havia un compromís del part de l'àrea econòmica de, de poder ajudar en aquest sector lliós a poder estar en aquest concurs eh, a poder tornar a, a vendre a la presó eh, vull recordar que estem parlant que on funcioni la presó seran 1.500 persones estem parlant segurament de la més gran empresa de la província i ja que fa moments parlàvem dels llocs de treball i, i creació d'empreses eh, si empreses aquí a la comarca eh, poguessin eh, treballar aquí, creiem llocs treball vull recordar que hi ha una data que és extremament contundent actualment no hi ha cap, cap però cap eh, empreses de la comarca que estigui, estigui proveint a la presó, és una vergonya que es vingui tot de fora de la comarca més llorit, fora de la província i crec que són ens ho hauria de fer mirar potser algun dia, dintre de quan celebrem el 25 al 50 aniversari de la creació d'aquesta presó preguntarem, algú es preguntarà realment va guanyar la ciutat de Figueres? Realment què va guanyar? En aquest moment hi ha moltes empreses que estan perdent i per tant jo crec que no és bo que això que tenim aquí al costat no produeixi res per la ciutat. Gràcies. vam fer una reunió amb proveïdors locals on va compareixer la directora general del CIDE del, del Centre d'Iniciatives per la Reinsolvció parlant de la possibilitat de comprar els materials que fan servir procurant que es poguessin, que es poguessin comprar a proveïdors locals i segueix amb el, amb el mateix compromís. Uh, la voluntat és que en, la, en el que la llei permeti es pugui fer amb proveïdors locals però vostè mateix ja ha dit que realment una cosa era el volum de facturació que es venia en una presó de Figueres de les dimensions que tenia la presó vella i l'altra és el volum de facturació que arribarà a tenir una presó quan estigui totalment en funcionament de 1500 interns. Són imports que vostè està fent una presó que pertany al servei penitenciari, de el departament de justícia, és una administració hi ha la normativa i vostès al Partit Popular aquest Ajuntament són uns asserrins defensors de la legalitat i de, i de la llei de, de, de contractes i de, la, i de la publicitat i concurrència i de complir aquesta legalitat. Per tant, vostè és coneixedor de que no es poden fer contractes directes eh, per els imports, per les provisions que realment s'arribaran a facturar en aquesta presó procurarem el màxim de lo possible per seguir per part de proveïdors locals, com era l'empresa on treball de vostè que proveïa a la presó d'aquí Figueres i la resta d'empreses de, que proveïn aquí la, a la presó de Figueres. Per tant, procurarem, procurarem, complint la legalitat, que siguin proveïdors locals. Però també li he de dir que per un volum de facturació d'aquesta presó hem de complir una normativa de contractació que te demana que facis pública concurrència i voltat d'oportunitats en, en l'accés a la contractació. Jo no correvo. Sí, la senyora presidenta, eh, que jo sol sé parlo però veus que que no, tio, no, joia dir que ha una empresa on tio treballo però provéix, bé, proveeixen altres empreses, jo no parlo de la empresa, per altres empreses. Crec que aquesta menció a empresa de la cosa de treballo no ostenia tenia haverit, que aquestes altres empreses no queda menció a ah, coses directes d'aquest grup i no ostenia que fer, és a dir. No estic parlant de la nova empresa, en aquest cas, en aquest cas sí que ho és, però no és en aquest cas, perquè la nostra empresa continua igual, si sí, hem de dir que la meva empresa està creant lloc de treball, en aquí a Figueres, per tant, però no per a aquesta qüestió. Estic parlant de les empreses que sí, que ens han fet arribar la seva preocupació en aquest temps. Sí, sí, sí. Efectivament, aprofarem eh? per la seva i per tota la resta que estava provent a, a la presó i a tota la ciutat de Figueres i comarca, que la creació de llocs de, de treball ho fan. Ho Tot, fan tots hem de procurar que sigui més. Alguna altra pregunta, senyor Borrego? Sí, l'última qüestió. L'anterior ple, la senyora de Mirallemata va fer un prec sobre l'instal·lació d'escalades a l'entrada de la ciutat, posant-se sempre d'altres ciutats. Fins del temps, vostè, en una institució i que ho fem intel·ligentment, o sigui, vostè va, no va dir res però sí que al cap d'un de dies o tres vam veure escalades diferents entrades de la ciutat. No tan sols demanem que es retin aquestes escalades, ja que no es representen a tots els ciutadans ni ciutadans de la ciutat. Segurament ens dirà que, que, bueno, que nosaltres som la minoria, molt bé, però si vostès que t'han sent en plena la boca a respectar minories, doncs pues ens respectin respectin a tots. Però hi ha una cosa encara més, no en aquest cas, no, que és que jo crec que, que em defineix com un sentit tristesa quan veure que eh, la rotonda que hi ha al final de Carreira Llonga amb la, amb la, amb la ronda de Ricalguirà exactament la que està situada de la banda de la transformació a l'anterior mandat governava, els, <coughs> governava com a emergència ajuntament amb Esquerra el senyor Canet li va fer posar-hi una senyera, posar una senyera. ara recordo la fotografia que va sortir en un setmanari el senyor Canet, que semblava la foto d'aquella dels, dels apedicants a l'isla de eh, la famosa lliga de, de mundial, la Seguretat Mundial posant-la senyera i vostè ha estat retirada aquesta senyera i ha posat una estalada i això no s'existeix una cosa és per a l'instant però que restigui senyeras que és la de tots els catalans i posi estalades què volen? Ser més, volen ser encara més independentistes que ningú però perquè vegi com són perquè mirem que els senyors aquí davant sé sí com són i per tant puc parlar directament el dia 29 de setembre vam rebre un correu electrònic en la el qual se'ns informava de diverses fires del mes d'octubre no dic que aquesta persona que ens va enviar que és un càrrec de confiança, fos ella pot ser, segurament pot ser algú del seu equip i posem una sèrie d'anotacions a cada fira fira de l'intercàmbit infantil, fira del Pilar en l'heu de llibres i de tot hi ha una que celebrarà el dia 25 d'octubre, que és la fira Estalània venda de productes independentistes i algú de vostès d'aquí dintre va posar recomano no visitar aquesta fira per la connotació política que comporta vist la possibilitat proximitat amb el nou Això ho va posar algú del seu equip d'aquí dintre, que recomanava que ningú de vostès visités aquesta fila. Això està aquí, ho van rebre tots els regidors i ho passen a la premsa. No importa. O sí, sigui, perquè vegin de quina manera són vostès. O sí, sigui, aquí, retirar la senyera, posant instal·lades, fent-se tot això, en canvi, quan els interessa, no sé com, potser per destruir, es fan que arribar aquest correu. Per tant, eh, davant que que es comportin que tornin a reposar la cedera on toca que és la venida de tots les senyores estan a l'espai públic igual que n'hi ha moltes d'altres connotacions per tant, el que vam aprovar nosaltres en l'Ajuntament la, en, en la moció era concretament una moció en referència a retirar, no, a col·locar perdó, la petició de col·locar la bandera escalada, al balcó de l'Ajuntament no era una altra cosa i no confonguem els termes respecte aquest correu el pot passar a qui com ja ens té acostumats eh? no, no tampoc seria cap, cap novetat Sí, senyor Barrego diem, no Jo no he parlat de, de cap noció jo dic, torno a repetir vostès van retirar la senyera que hi havia en aquesta rotonda per posar l'estalada això en la moció no posava això és una cosa de vostès no, amb el canvi de tema, no parlant de l'emoció, parlant d'això, més mm. d'això. Molt bé, uh, alguna altra pregunta? Doncs, sé que la sessió.